Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a 7 lövészét. Köszöntjük a kedves rádióhallgatókat! Ez a 7 Mesterlövésze a 0629986986-os SMS számon elérhetően. Kusé Robert és Magyar Dávid köszöntítek a stúdióból. Egy vidám délutánnak nézünk elébe, ugyanis. Nem egy vidám beszélni. vasárnap, hanem egy vidám szombat. Ez egy vidám szombat. És, és nem is véletlenül, mert hogy ezek a vígjátékok, amelyekről beszélni fogunk, ezek a legmegosztóbb, meg a legszélsőségesebb, vígjátékok bizonyos értelemben, olyan figurákról, meg olyan figuráktól, akiktől érdemes tanulni. Nagyon nagyon különbözőek, nagyon nagyon szélsőségesek, bizonyos értelmezési tartományoknak a végpontjain állnak, de mi, mi vonzódunk ezekhez a szélsőségekhez, és ezért válogattunk ilyen nagyon jó ízléssel már a számotokra. Szerintem egyébként az a látványos különbözés, ami, ami te most itt felvezettél, az a két végpont, az az első órában lesz majd igazán nyilvánvaló. A második órában ugyanis egy végpont lesz, de az és, nagyon és a, a, a Ott pedig időben lesz eltolva, tehát két nagyon-nagyon hasonló alkotónak a, az életét láthatjuk, majd kísérletjük végig. Az, az első órában szerintem ami, ami a, a fontos, a verbalitás és a nem verbalitás, mint humor. Igen. És hát ugye rögtön, amivel kezdünk, az, az egy olyan film, amit például nem lehet szinkronizálni. Olyan film, amit nem lehet. Egyetlen szerencsénk, hogy nem is érdemes szinkronizálni. Mondhatnánk teljesen fölösleges szinkronizálni, annak ellenére, hogy van benne szöveg, de hány nyelven? Szerintem 11 nyelv van benne? 10 vagy 11? <gül> 11 különböző nyelven szól a film, beszélnek benne, és sosem érted, és mégis mindig érted. Kíváncsi vagyok, hogy kitalálják e a hallgatók, mielőtt megmondanánk, no, hogy hát mi Akkor az. várjuk az SMS-eket, a 0629 986 986 os SMS számunkra. Melyik lehet az a film, amiben 11 nyelven beszélnek? És mégsem kell szinkronizálni, mert érted annak ellenére, hogy nem beszéled ezt a 11 nyelvet. Annyit még segítünk, hogy ez egy nagyon bőrleszk ez a film. És én bevallom nektek őszintén, hogy egyszer egy tanárom azt mondta, hogy az, aki azzal kezdi a mondatot, hogy őszintén megvalva, az biztos, hogy hazudik. De... Szóval bevallom nektek, hogy, hogy én, én nem nagyon szeretem a bőrleszket, és nem nagyon tudtam soha életemben semmit se kezdeni azzal a, csetés, azzal a botlással, ami zajlik. Igen, ebből most mindenki következtethet. De aztán, amikor láttam ezt a filmet, akkor rájöttem arra, hogy ez is tud jó lenni, csak jól kell csinálni. Ezen aztán harsányan lehet röhögni, valahogy ez a film, ez egyszerre végtelenül idétlen, végtelenül idióta, és mindeközben pedig végtelenül bölcs. Nagyon-nagyon megalapozott, és igazából az életről beszél, egyetlen szó nélkül, de számos különböző nyelven. Meg, meg ami nekem nagyon lejött belőle az, hogy, hogy végtelenül európai, tehát annyira átvannítatva Európával ez a film, annyira, annyira nem készülhetett volna sehol máshol. Ami meglepő számomra, és szerintem aki megnézi, az ugyanígy meg fog lepődni, hogy ezt most közelítünk, most segítséget kaptok, hogy svéd a film, északi, skandináv, de ez annyira nem érződik rajta, nem? Valahogy olyan tüzes az egész, úgy, úgy lángol, de tényleg szóval, hogy... Igen mert, igen, mert Európa délebitájain játszódik. És Európa délebitájain élőkről szól, és most már aztán tényleg nagyon sokat segítettünk. De nem is kell többet, mert hogy így özöllenek az SMS-ek, és mindenki azt írja nekünk, hogy a kalandjai. Ezt írja tényleg. a Maja, ezt írja a Judit, és még jó páran. Van, aki azt írt, hogy szobatársat keresünk, van egy ilyen film, és ez valami nagyon hasonló lehet-e szerint, de nem. Az francia film, ha jól emlékszem. Ugye és bár... az is ilyen? Nem, nem ilyen. <gül> szóval a Picasso kalandjairól van szó, amely, amely nagy kedvencünk, és nem véletlenül. Annyiféle módon mond el annyi mindent, anélkül, hogy egy szót is, egy szó is elhangzana belőle, benne. S sőt, hát amikor éppen elhangzanak szavak, <kül> akkor az a legjobb, hogy Azoknak a jelentését, ha a netán ismered, akkor abszolút oda nem illőek. Tehát így mondják, emberek úgy köszönnek néha egymásnak, hogy szerda, meg mit tudom én franciául. Hát meg amikor a... szakrő köszönnek, hát, hát, nem, hát ha Párizsban vagyunk, akkor úgy köszönnek el az emberek, hogy szakrekőr. Tehát, de, de, de, de, de, hogy mondjam, van, a, van az egyetemes emberi kultúrának, egy nemzetközi szókincse. Olyan szavakból, amiket mindenki ismer. Mindenki tudja, hogy mi az, hogy Auf És mindenki tudja, hogy mi az, hogy puskás. És mindenki tudja, hogy mi az, hogy szakrekör. Meg azt is tudja mindenki, hogy mi az, hogy nem tudom én. oli olé, igen, igen, és pontosan tudod, mi az, hogy Wall Street. Szóval ezek a szavak, ezek így, így benne vannak a fejedben, mindegyik valami mást jelent, de amikor nyakon öntenek vele egy burlesk filmnek a, a keretében, akkor valahogy mindegyik kiesik a saját jelentéséből, és mindegyik egy benyomást, egy, egy élményt sugal a Valójában a sztereotípiákkal dolgozik a film, méghozzá nem, nem, nem kicsit folyamatosan. Tehát amikor a hősünk Picasso először elmegy Madridba, aztán később megy Párizsba, majd New Yorkba, tehát utazgat a világban, akkor egyrészt az összes városnak a kezdő jelenetét mindig ugyanott forgatták Svédországban egy kis városnak az egyik utcájában, csak így a háttérrel trükköztek utólag és ott mindig a legdurvább sztereotípiákat láthatjuk ö, hirtelen arról az adott népről vagy nemzetről. Így, így tényleg Madrid utcáin bikát vonzolnak, Matadornak öltözött emberek, és mindenki ollézik meg, kivek, kasztanyettázik meg, nem tudom, ilyen szörnyű az egész, de tényleg, ugye a New Yorkban ott rögtön indiának jönnek fel a metróból, meg, meg kirabolják a gengsterek ott a, a kisboltot, szóval. Nagy. Egy nagyon nemzetközi film, és egy nagyon, nagyon val valahol időtlen és kortalan az egész. Tehát, hogy bármikor, bárhol bárki megnézheti, és az egészen biztos, hogy a világon mindenhol vannak olyan társaságok, ahol egyetlen egy szóból mindenki azonnal fogja tudni, hogy erről van szó, és mindenki rögtön csatlakozni fog ehhez, és mindenki rögtön egymás túlharsogva fogja bekiabálni azokat a poénokat, amelyek ebben a filmben keresztbe kasul szerteszéllyel vannak, és és, és, és és mindannyiunkat harsány röhögésre késztetik évtizedek viszonylatában. Hát ez az, hogy ez egy 78-as film, és tökéletesen napra készített, abszolút modern. Én nem mondanám meg, hogy ez, ez a 30 éves ez a film. Nagyon korszerű. Azt lehet gondolni esetleg, hogy ez a film Picasszóról szól, de tulajdonképpen szólhatna akárki akár másról is, vagy akármi másról is. Picasso, meg Picasso-nak a környezete, az tulajdonképpen csak egy. egy egy alibi hát igen, arra, hogy éppen hogy csak egy, egy karakter, erre. aki annyiban, annyiban uh, valóság a sztori, hogy, hogy kopasz a figura, és, rövid, és rövid nadrágban járkál. Tehát Miért Picasso rövid nadrágban járkál? Van egy híres fotó tengerparton, ilyen rövid és nadrágban. Ezért, tá, nem nem tanul az egész filmben az a rövid nadrág van a figurán, egy gyerekkorától kezdve. <gül> <gül> Egyébként okay. úgy találták ezt ki, hogy hogy fognak forgatni, hogy a a főszereplő, a Gözta Ekman annó a cimboráival beszélgettek, hogy kéne csinálni egy fiktív életrajzot valakiről. Tehát, hogy így legyen az Jézus, vagy Picasso, teljesen mindegy, valakiről kitalálni mindenféléket, és, és azt megcsinálni. És hát végül is így, így, így esett a választásuk picasso gondom Gondolom, Jézust nem merték bevállalni. Pablo, tú, ez genial! A, az a javaslatom a kedves hallgatóknak, hogy ha vannak olyan gegek ebből a filmből, amit nem tudnak elfelejteni, és nem is akarnak, akkor azt írják már meg nekünk, csak azért, hogy gazdagodjunk egymás benyomásaival, meg hogy eszünkbe jusson, mert hogy így ez egy pergőtűz, tehát hogy igazából 115 percen keresztül durrognak a fejedben a poénok egymás után, de tényleg 20 másodpercenként. Föl se lehet idézni mindegyiket, de biztos, hogy mindenkinek van kedvence. Hát, Ezért az SMS számunk 0629986986. Simán meg lehet nézni 5 x 6 <gül> egy hónapon belül, és mindig fogsz benne találni valami újat és valami nagyszerűt. Nekem egyébként a kedvenc jelenetem az, amikor elmegy az orvoshoz. Hát az zseniális. Tehát az a, az a figura, az az orvos, ott minden egyes másodperc tele van poénnal. Ott nem tud úgy végignézni, hogy ne csorogjon a könnyed. És ne kelljen kétszer visszatekerned, hogy mi volt itt, mit csinált még ez az őrül. És amikor elindul a vonat. Hát igen, ez ráadásul még olyan film művészeti pojanokkal is tele van, hogy azonnantól már. Ketten is írtak nekünk, mind a ketten azt írták, hogy Água. Água! Água! Az a baj, hogy nem tudjuk elmondani, hogy ez miért vicces, mert ez annyira képi. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz erről a filmről úgy beszélni, hogy főleg rádión keresztül, itt a hanghullámok segítségével mi benyomásokat közöljünk nektek ezzel a filmmel kapcsolatban, mert ennél kevésbé verbális, ennél képibb humor nincsen. Igen, szerintem egyébként jóformán ném a film de aki nem látta az, az teljes biztonsággal megnézheti mert nem fog neki csalódást okozni Ezek, ebben egészen biztos vagy tehát garanciát vállalok rá Electricity Modernity írja nekünk a kedves SMS író itt van velünk Olga is egyébként mi a film címe fiúk? kérdezi az SMS író a film címe Picasso kalandjai és felejthetetlen mindenki számára aki látta, itt van például a kedves SMS író aki azt írja Muerta <gül> <gül> szóval, hogy ez a film, ez egyébként legkeményebben nyilvánvalóan a spanyolokkal bán, de, de, hát de a franciák is kapnak. Hát szerintem az, a, amerikai. az, amerikaiak. az amerikaiak is a, a szeztilalom a mintájára, mintájára, mintájára, igen, a, a művészettilalma, és el kell kobozni, és a, a művészett csempészeket, és le kell őket csupni. Én úgy érzem, hogy azért az água a legnépszerűbb a hallgatóink körében. Valószínűleg egyébként, az egy megint csak óriási jelenet. <gül> hogy... azon, tényleg, azon tényleg könnyesen röhögöd Ho Hogyan magad? próbáld valakinek elmutogatni, hogy víz? <gül> Igen, és... nem mi mindent és lehet bevetni? És, és hogy hogy nem értheti <gül> meg ebből? Miközben mi spanyolval is és franciával is nagyon hasonló a két szó. Tehát a végén mondja is, hogy Água. água. <gül> Mademoiselle circa! Laita Nyt sen laita taala kukua, niin otta veheä suoraan. Sen jälkeen voitaja, sen jälken vaivataan, sen jälkeen vaivataan. Nyt raakaala sillä vaan, jopa tämän tainalle Nein lajta kala kukua, ne totta vette és sula. Sen jelken bojta jauhoja, sen jälkeen vaivata, sen jälkeen vaivata. Ezt a dalt, ezt nem egyszer lehet hallani a filmben, ezt legalább hatszor vagy nyolcszor nem számoltam, de az a lényege, hogy ez alapján szeret bele Picasso ebbe a szirkába, a findizőzbe, viszont emiatt a dal miatt is gyűlöli meg, és a, a filmnézőjét azt, azt ugyanígy eljutatja a rendező arra a pontra, hogy meggyűlölje, mert annyiszor fogja lejátszani egymás után, hogy tényleg nem tudsz már más csinálni, csak, csak kínodban rágni az üléskarfáját. De Picassoval együtt gyűlölöd meg a nőt. Egyébként azt írja nekünk az SMS író, hogy ez egy recept. Igen, ez egy recept. Finnül van, és ha jól tudom, vagy hal, vagy, vagy valami pulyka pástétomnak a receptje is. Keverni kell, meg összetörni. De van még egy ilyen film, ami... Abszolút nem igényel szinkront, és mégis mindenki számára érthető, és a világon mindenhol egyaránt népszerű? Hát nem tudom, mondom, szerintem még néma filmeket lehetne venni, de hát azok meg már hol vannak, ugye? Hát azokat senki nem jegyzi. Na most e ebben van, van valami nagyon-nagyon mély bölcsesség, valami nagyon ősi bölcsesség, e a, vagy meg valami nagyon-nagyon mély tudás a szerelemről ebben a dalban, meg abban, ahogy Pikaszó meggyűlöli ezt a nőt, hogy tulajdonképpen egy idő után pont azt fogod meggyűlölni, vagy pont attól, attól fogsz megundorodni, vagy pont attól kapsz csömört, ami pont attól, ami be annak idején beleszeretett. Igen, ami olyan pont... varázslatos volt, olyan különleges. Hát éppen azért, mert, mert, mert érdekes volt, idegen volt, felkeltette az érdeklődése. De? Igen, de aztán kiürült, és kiderült, <coughs> hogy ez is csak olyan, mint a, ez csak egy dal. Hát meg, hogy nem tud semmi mást ez a szegény szirka a filmben, ez tényleg csak ezt az egyet tudja. Tehát Picasso egy ponton egy kirándulás alkalmával próbálkozik azzal, hogy valami mást énekeltessen vele, de hát csúfos kudarcot vall. Az esensíró azt írja, hogy az ő számára a is része egy kicsit sok, de a Fater figurája az mennyire ja, haj, a fater, a fater. Igen, a fater. aki egyébként ugye a, a filmnek az első egy negyedében hal meg és utána feltámad és úgy kíséri végig a felesége a feleség, az feleség meg hogyan legorombítja őt azért, hogy felmerészel támadni. Hát persze, szégyent hozott rá, képzeld el, fel, meghal és utána pont a, a temetésen csinálja a botrányt. Jó, tényleg fantasztikus. Ahol a pap egyébként ámen helyett azt mondja, hogy ollé. De itt van velünk mi is. Ah, Signora, for là. La... <coughs> sì, sí, senora. A tabletta mimi, furri sopránok, baszi tenori, baritoni, furri tutti. Tabletta. Mi, Ventura! Sí. Picasso, Cubisma, muchos pesetas. Pesetas? Muchos. egyébként fantasztikus üzleti érzéke van. És egy nagy túlélő, tehát ő az, aki aztán minden rendszer, minden rendszer mellé áll, és mindegyiket megtagadja egy pillanat alatt, bármikor. Ugye, tulajdonképpen Picasso pont az ellentéte az apjának. A Picasso az pedig egy ilyen végtelenül idealista, egy meg ne, valóban, valóban meg nem értett zseni, De mindaz, ami egyébként a stereotívia De, de ő maga sem kapcsol. tudja magáról, hogy zseni. Tehát a Picasso festeget, aztán amikor szűkösebb időket él, akkor a festményeivel velfügg be a kiská tehát őt ez nem nagyon érdekli, az apja az, aki házal az első kubista festményével, meg, meg aki, aki folyton törleszkedik a különféle rendszerekhez, amikor a németek megszállják Franciaországot, akkor rögtön ugye ő is, ő is beáll a nácikhoz, és ő lesz Herr Hauptbahnhof, az az fő pályaudvar. Tehát... A, az apja, és, és persze ezután nem vonják felelősségre a háború után, hanem ahogy bevonulnak az amerikaiak, akkor már, már őket köszönti amerikai zászlóval és e, nyalókával, tehát így, így abszolút tudja, hogy mi. ellenállhatatlan ez a film, és hogy mondjam, ha, ha egy mondatban kéne összefoglalnom, hogy miről szól ez a film, akkor azt mondanám, hogy ez a film az élet szeretetéről szól. Persze ez a, ez a fajta pártos, amivel én itt most ezeket a föltelmes, nagyívű bugrisságokat fröcsögöm, hogy az élet szeretetéről ez annyira távol áll a filmtől, tehát a, a film az olyan profán módon közvetít olyan, szerintem olyan kifejezetten nagyszerű dolgokat, nagyszerű közlést, anélkül, hogy, hogy bármi ilyen elcsöppenő spátosz lenne benne. Pont, pont attól jó a film, hogy nem akar művészfilm lenni látványosan, nem egy Wim Wenders film, amit az én, én általában kifordulok a moziból, ha Wim Wenders-t Wim wenders és Wim Wenders filmről eb eb ebben a műsorsorozatban soha nem lesz szó, vagy ha lesz, hát azt Wim Wenders nem fogja kitenni az ablakba. Pon pont azért, mert ő az, aki... aki úgy, úgy állítja meg a művészet. Tehát én vagyok, aki művészfilmet csinál, és ez meg nem, ez meg, ez meg egy művészfilm szerintem. Annak ellenére, hogy végtelenül közérthető, és mindenki számára szerethető. De ez a film, ez egyszerre közönségfilm, és egyszerre művészfilm, és hogyha elmondhatjuk azt, hogy mi a mi kedvencünk, akkor az a közérthetően erős közlés, és mély átélést lehetővé tevő filmművészeti alkotások azok, amiket mi nagyon szeretünk, Szerintem ami mindenki számára és valami meghatározó élmény. Szerintem a műsorban egyébként 80%-ban körülbelül ilyen filmeket is szoktunk mondani, ami, ami, amit még nem kategorizálnának be művészfilmnek, de már van bőven jó, mélyen meghúzódó tartalma. Ugyanakkor tényleg megnézheti, megnézhetik széles tömegek, és nem fogják azt mondani, hogy úristen, én ezt nem értem, ezt a szemetet. És itt van az eredménye, Marcella írja nekünk, útmutatásaitok alapján nézem mostanában. A filmeket teljesen felizgatjátok a kíváncsiságomat az ajánlatotokkal. De az igazi ajánlatunkat még nem hallottad, kedves Marcella, de személyesen nyilván közölni fogjuk. A recept az egy turmix, írja nekünk az SMS író Cocoa, tehát, hogy ez egy kókusz, valami kókusz turmixról van szó. Nem tudom, nézzetek utána, vagy az IMDB-n, vagy nem tudom, hogy hol, vagy Wikipédián, vagy Google-n, mindegy, mert meg fogják mondani. Én a múltkor olvastam, csak nem emlékszem, angolul volt, és talán valami halról volt benne szó. De az, a, az a fantasztikus, hogy vannak a filmben olyan nagyon allegórikus közlések is. Amikor például, <coughs> például az elektricité moderni felkiáltása megpróbálják megsütni őt egy elektromos, milyen villamoszásban, villamos szék. és akkor egyszerűen fog egy fog valami krétát, vagy valami ecsetet, és fest a falra egy ajtót, és aztán azt az ajtót kinyitja, és kisétál rajta, amivel kvázi azt közli, bár ez a leggyalázatosabb, és a filmrendező lennék, akkor biztos, hogy pofán akarnám vágni azt, aki az allegóriáimat megpróbálja elmagyarázni, de hát ez egy rádióműsor, ezért kénytelenek vagyunk, mert ezek az eszközeik hát az ember ne rendezzen filmet, ha nem akarja, hogy magyarázzák. Később. Na ja. szóval, hogy a művészet az egy... Tulajdonképpen egy kapu egy magasabb szintre, vagy egy, egy menekülés lehetősége a nyomorultság, a hétköznapoknak, abból a nyomasztó, sivár embertelen és és és, förtelmes és sárbaragadt valóságából valamiféle, valamiféle kilépésnek a lehetősége. És ennek ellenére, meg, meg nem ilyen. Tehát nem, nem olyan gyalázatos ezt filmben látni képileg, mint ahogyan én ezt itt most elmondtam nektek, hogy ez itt mit jelent, meg mit akar mondani. Egyébként, egyébként, hanem, hanem végig profán, és végig egyszerű, és végig közérthető, és végig hétköznapi, és végig szerethető. És egyébként ez egy színházi előadás is volt, tehát ezt a színházban is előadták többször, hmm. ott is imádni Sőt, ezt, ezt külön megemlíti az interneten valamelyik angol nyelvű oldal, amelyik a filmmel foglalkozik, hogy Magyarországon ezt a film megjelenésének évétől kezdve szinte folyamatosan vetíti valamelyik mozi, és amikor egyszer a Gösta ekman a főszereplő Magyarországon járt, akkor valaki oda ment hozzá és azt mondta, hogy maga Picasso? és akkor így nézett, hogy hogy, hogy, hogy mi is és kiderült, hogy hát a filmet látta az illető, és hogy hogy az Ekmannak akkor beszélgettek és akkor vált már a világos, hogy Magyarországon hihetetlen módon népszerű ez a film. Egyébként folyik a minőség az SMS íróink körében. Azt írják, hogy halleves, ez a legújabb. Hall Hogy ez egy hall a receptje. Hát én egy kilencest adok erre a filmre. Én meg egy 10 Ugye te is fogadtad már a csajodat, hogy életében vajon hányat? Őszintén reméljük, hogy nem válaszolta azt, hogy körülbelül 36-ot. Mi? Körülbelül 36-ot? Ne Hát, ezt meg hogy kell érteni? Körülbelül 36, benne van az enyém is? Uh, akkor 37. Belem, 37? órára kell mennem. az isten itten. 37. A barátnőm 37 f*** szopott le eddig. Hé, hey, most idej, idej, néz. mai Majd azt se tudtad, hogy hány fiúval feküdtem le, mert arra is lusta voltál, hogy megkérdez. Téged csak az érdekel, hogy megdughattál 12 lányt. Én nem feküdtem le 12 fiúba. Nem, te csak leszoptad őket. Mi a? Rábuktam néhány bránára. Mi Az egyikük te voltál, az utolsó hozzátenném, amit persze te nem fogsz lépészel, ugyanis én hűséges voltam hozzád.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 Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Itt kint a szünetben beszélgettünk, is szóba jött Batman és Robin, és eszembe jutott, hogy mintha valami filmben hallottam volna egyszer, hogy valaki azt fejtegeti, hogy ők melegek. Hogyha valamelyik hallgatónk tudja, hogy ez melyik filmben volt, akkor írja már meg SMS-ben, mert nem hagy nyugatni a gondolat. Minket a műanyagruhás fiú barátsága az hát kétségekkel tölt el, bevalljuk. Tehát, hogy az ő barátságukat nem, nem tartjuk annyira ártatlannak, amennyire az ártatlannak tűnik a filmvásznon. Hát már a, már a jelmezük is olyan gyanús, na mindegy. Igen, így. igen, a műanyagruha alatt valami meredezik. <gül> <gül> szóval, de hogyha tényleg tudjátok, hogy ez hol hangzott el, ez egy kis filmtörténeti lecke lenne, legalábbis nem akiknek nem jut eszünk be, hogy jól lenne, hogyha tudnám, mert nem megy ki a fejemből. Akkor lopold. az igazán megírhatná nekünk. A következő film az pedig a Kémek Krémje című film. Azt lehet mondani, hogy az anti-Picasso kalandjai. Igen, Tehát, mert itt addig, a két végpont. Igen, mert addig, amíg a Picasso kalandjai az ö, nem igényel szinkront, és tulajdonképpen a szövegek nélkül operál, addig a Kémek Krémje meg annyira igényli a szinkront, hogy szinkron nélkül hát... Ö, nem csak, hogy szinkron nélkül, egy gyengébb szinkronnal. Tehát feliratos. És már, itt már annak a, azt veti fel azt a kérdést, hogy ki fordítsa. Nem. Itt Mert van hogy van szó, hogy mi, hogy ére valamit ez a film, hogyha nem azt a verziót nézitek meg, amelyik a Magyarországon forgalmazott szinkronú verzió. Tehát, ha anélkül nézitek meg, akkor ez a film, ez kettes. Az kínos. Ha meg azzal nézitek meg, akkor meg ez a film, ez nyolcas. Hogy lehetséges ez? Hogyan lehetséges ez, hogy egy magyar szinkron, az ennyit tud ennyit tud változtatni egy filmen tehát hogy egy, egy minősíthetetlenül rossz filmből egy egészen kiváló alkotást tud varázsolni. Há, de vannak erre példák, tehát ez azért szértében hosszában tudod, hogy a, annak idején a Frédé és is sem azért volt olyan jó, mert, mert ez egy nagyon jó rajzfilm, hanem azért, mert tudom hányi fordította és azért... Van, van még egy pár ilyen, ami, vagy, vagy például ott van a Ford Ferlén karangyai, ami meg nem azért jó film, mert olyan jó film, hanem azért, mert nagy Nagyferó szinkronizálta, és azért lett Magyarországon kultuszfilm. Na hát igen. Szóval van itt, úgy tűnik, van a pakliban egy új romhányi, aki szinkronizál, és aki néha eléggé szabad kezet kap ahhoz, hogy kiéj a művészi ösztöneit, és olyankor egy-egy ilyen minősíthetetlenül rossz filmből készül egy-egy mestermű. Egy-egy remekmű, mű. És nem hallgathatunk erről. Mert ezek a filmek ezek nem attól a sok-sok-sok milliárd dolláros vagy eurós költségvetésüktől jó, mert attól azok borzasztó filmek lennének, hanem attól a pár százezer forintos szinkrontól, amit ez a bizonyos illető, ami hősünk ehhez készített. Ez a film a kémekrémje. Ha elővenném a lecsókolbást, pisiszáltál a Nem fog elvenni, Hát ez a mi. Éppen azt nézem, hogy azok a tollak, mire vannak De Nem akarok tolakodni. Nos, ezek a legújabb mikrokamerák. Ah. Ha elrontod, akkor leszünk nagyon komorak. Vágom, várom. ezeket most nem szedem szét. És hat kívánjam sok szerencsét. Egy ilyen ügyre Tíz ügynökünk ment tavaly rá Hajrá ha? még valami Inkább vigyik el ezt is Vadi új fejlesztés Megjegyösszem a képet. Nem adok neked két hetet És nem látod többet a kékeket A saládot, meg öh. majd a téren Alamiznád kéreget Hát, öh. Ez, ez csak egy részlet volt csak egy rövidebb részlet volt a Kémek Rémje című filmből és itt van velünk a vonalban Speyer Dávid aki ezeket a fordításokat elkövette Sziasztok. Helló, helló. mondták már neked, hogy te vagy az új Romhányi? mondták, igen mondták és mit gondolsz erről? elhiszed nekik? Nem, nem, nem igazán. Ez, ez, ez, ez túlzás. Romhány nem csak fordított, hanem hanem ilyen forgatókönyveket is hírta meg verseket, meg csomó minden mást amit én nem. Nem érte csak fordítasz? Mert én úgy vettem észre, hogy ez nem csak fordítás. Hát jó, annál talán picit több, tehát hozzáteszek valamit, de... de de én nem találom ki olyan sorozatokat mint a megmester vagy a mézvacsalád, Hát még, még nem tartok. Még nem, azt mondtad. Köszönjük szépen. <gül> akkor, akkor viszont megmarad nekünk a remény, hogy egy nap majd találkozunk olyan munkáiddal is, amelyek nem ezeknek a, az amúgy én, az én véleményem szerint nem túlságosan jó filmeknek a magyar fordításai, hanem valami teljesen saját kre kreációval állsz elő, és akkor az más elemeiben is fel tud nőni ahhoz a szöveghez, amit írsz hozzá. Hát ezt nem tudom, mert erre sokra még nem látok, de, de elképzelhető. De úgy érzem magadban ilyesmire valami indítatást? Vagy, vagy motivációt? Ahogy az, az évek múlnak egyre kevésbé. Ó, az jó. Előralkodott rajtad a nagy magyar nihilizmus? Nem, nem, csak, csak öregszem, megfáradok. Aki, ma, a, aki Magyarországon látta a, az Asterix és Obelix trilógiát, mert hogy három Asterix és Obelix játékfilm film készült el, az pontosan tudja, hogy az első meg a harmadik az, az borzasztó, gyakorlatilag nézhetetlen, a második az meg érdekes módon egészen kiváló, mert hogy te annak te írtad a magyar szövegét, és az ugyanolyan ellenállhatatlanul rímel, mint a kémekrémje. krémje. <tos> Igen. Hát ez, ez, ez pusztán szerencse volt, mert ez forgalmazási kérdés, hogy kimit fordít, tehát különböző forgalmazóknak vannak különböző fordítóik, és az a második, az pont a névőnkbe hullott, valahogy, legalábbis annak a cégnek az ölébe, akinek én fordítok, és ez így történhetett. Mi megmondjuk őszintén, hogy nem nagyon tudjuk eldönteni, hogy amikor te fordítasz egy filmet, és higgyed el, hogy mi ezek az ilyen nagyon alányalós PR-riportok egyébként idegenek. Hát meglehetősen, tehát aki hallott már minket az elmúlt pár évvel, az tudja, hogy nem, nem született még olyan, hogy valakivel így beszéljünk. De élvezzük egyébként, mert a mi rajongásunkat kiváltani az viszonylag nehéz, de neked sikerült. Mégpedig a film ötödik percében. Szóval, hogy, hogy, hogy van, vannak ezek, a, vannak ezek a, a fordításaid, és hogy ezeket a fordításokat te igazából így kirázod a csuklódból, vagy pedig nagyon-nagyon sokat ülsz rajtuk, tehát hogy hogyan, mennyi idővel, mennyivel több időt ö, időt ö, ö, ö, igényel egy ilyen verses fordítás, mint egy próza fordítás? Hát jóval, jóval több időt igényel, de hogy, hogy éppen az adott film az hogy megy, az attól is függ, hogy, hogy ez a film az milyen, vagy mennyire inspiráló. Mondjuk az, ez az Asterix dolog az elég inspiráló volt, és az nagyon sokat segített, hogy ugye a film francia, és én egyáltalán nem tudok franciául, és azért nem zavart, hogy, hogy mit mondanak ténylegesen alatta. Később fordítottam például Freddy és Bénit egy évadot, és ott baromi nehéz volt elszakadni az eredettől, mert ott hallottam, hogy mi van, és az, az, az megkötötte a, a fantáziámat, viszont nem volt ilyen probléma. Hát ez viszonylag könnyebben ment. Tehát hogy hogyha minél kevesebbet értesz az eredeti csapni való szövegből, így értsük ezt. Hát itt konkrétan ez volt -e, ez. igen nem nem, nem is azért csapva, hogy nem, hanem mert így, ne, így, így könnyebb volt vele elszakadni, tehát így, így nem, nem, nem kötött meg annyira. Lányos zavaromban az előző kérdést beszéd közben kellett kitalálnom, mert elfelejtettem, hogy mit akartam kérdezni. Annyira beremegett a térdem, hogy itt vagy velünk a vonalban. Tudnod kell, hogy én az Asterix és Obelix a Cleopatra küldetés című filmet 62-szer és az a, abban a filmben már az a jó, hogy akárhol tart, akárhol tart a film, azt akárhol be lehet rakni, és akárhol ki lehet venni, mert nem a cselekmény a lényeg, hanem a vers. Tehát így igazából így arra szoktam elaludni, ezt is elárulom neked. Ez egy nagyon inti pillanat köztünk. Szóval ne, én, és igazából azt nem tudom a te általat fordított filmekkel kapcsolatban, hogy itt miről van szó egy bravúrosan lefordított szövegű filmről, vagy pedig egy nagyon-nagyon szépen, nagyon erőteljes képi illusztrációval ellátott versről. Tehát én sokkal inkább vagyok hajlamos arra gondolni, hogy itt te vagy az, aki elsőrendűen lerakod az alkotást, és mellesleg egy jó pár milliárd eurós költségvetésű filmmel illusztrálják a versedet. Hát én azt azért fordítva gondolom, tehát azt gondolom, hogy van egy, van egy, van egy alap, ami, amire én még rápróbálok rá kenni egy kis tésze, de, de így Hát én megmondom őszintén, hogy az az alap amire te ezt a kis dísztkened azért nekem az az alap az egy egyes, tehát én, én, azt, én, ne, én ezt a filmet az Asterixet így nem tudtam végignézni annak ellenére, hogy tényleg nagyon jó kapoljénok nagyon-nagyon szórakoztató és tényleg lélegzetelállító néha de én nem bírtam végignézni Robival ellentétben, aki 62-szer látta és erre asszik el, én azt mondom, mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy ezt a filmet ne nézze meg bár el, így lemarad a fordításodról is de szerintem nem jó film az a, baj, hogy, az a baj, hogy mindenkinek a rádiókészülékén már folyik keresztül a nyúlós nyál úgyhogy azt javaslom, hogy illusztráljuk, hogy miért is rajongunk milyen nagyon legyen szíves, avasson be, az ügyben nincs más fejlemény de van, van ez a jó fejlegény és van jó sok manika neki plusz a manökenek is. Na van ő, meg a párlány és a gonosz ármány. Virág, béke, nem baj, ha kemény leszek? Ö, Ez a köcsög a szüli napjára tervezi a merényletet. A, az mikor van? Most! <gül> Nyomozzuk, mikor született az odvasta? Az újságban olvasható! <gül> Itt nem kapott ilyet az újságos! Az Fuss a, a Csapást mér a világra a huligán a saját bulián! Mond, hogy mondja? De hogy ne legyen olyan egyszerű, van nekik egy titkos vegyszerük! Az törzik két orosz csalj. Számoljunk le a gonosszal. Veszélyben van az egész nyugat, sőt, egész kelet. És talán a rakéta is ezért kellett. Örmester. De generális, magát megölöm egyszer. Igen nagy a rizikó. Még elcseszi ez a két vízipók. Ez, ez nem kicsi bók. Adat kell, erre vannak a kének. kell? A tények. Értem a lények. tények. Hol van ez a himbány? Gyerek! Kamforhávált illaberek. Ez a csávót megvere. Himbald, jelenleg a Yachtján hajókázik, valahol a nyílt tengeren. Az egyszeri magyar embernek az Arany Jánosnak a, az elbeszélő költeményei jutnak az eszébe ilyenkor mondjuk a... De, de, de komolyan, komolyan, hogy az ember kap egy sztorit és egy verset egyszerre. Tehát ez a verses epika, az ami a, mert persze narráció, mindeközben verses dráma, de nem ám úgy rímel, ahogyan ezek a Gagyi Shakespearek rímelnek, a nem tudom ilyen milyen, milyen Szabó Lőrinc vagy kik fordították ezeket, hanem úgy telibe. Tehát úgy, mint én, ne, nem az utolsó két, két hangrímel, el, tehát az utolsó két szó a Grimmel, hanem az utolsó nyolc, mondjuk, telibe. Tehát, hogy, ez, és ilyet tényleg csak a romhányira emlékszem, hogy hallottam. Köszönöm, nem tudom. Mert ez vicces volt már ezt, ezt a filmet, amit a moziból volt az utána, ezt nem láttam, meg nem is hallottam. Teljesen újnak hatott, abszolút nem emléke. azt hogy milyen jó fordítást kicsinálta. <tosz> igen. <tosz> igen. Ja gyakran kerül zavarba, gyakran kerülsz ilyen nagyon-nagyon kellemetlen helyzet, Vagy te általad ismeretlen emberek valamilyen szexuális helyzetbe próbálnak téged belerángatni, csak a maguk gyönyörűségére te megpróbálsz kihátrálni belőle. Te hol volt ebben a szexuális? De ezt nem értem. Hát mi összepróbáljuk kenni nyállal, erre utalok. Tehát. Nem, nem ez -e é, és az, az Nekem az jutott eszembe, hogy ezek, ez a fajta fordítás ez nyilván jól működik a viggjátékoknál, de mi van akkor, ha valami drámát, vagy tragédiát, vagy ilyesmit, vagy akciót? Azt... Nem, hát ez, ez eleve, ez a két film teljesen egyed hát az egyik hívta életre a másikat. tehát a kívénye, ez a ez, kémektivén ez tipikusan úgy kerestek ezzel meg, hogy, hogy olyan legyen, mint az Asterix, vagy hát ahhoz hasonlóan próbáljam meg, mert azt mondták nagyon-nagyon eufemisztikusan, hogy hát egy nem túl jó film, aztán megnéztem, és akkor láttam, hogy nem túl jó, Mit de a szófa, és, és akkor és, akkor, és akkor azért, de, de nem, tehát ez nagyon egyedés, hogy az Asterix, Szeret megtem mert így megcsinálni, mert ugye Timár György fordította régen az országban, amikor folytatásban megjelentek rémesen a képregényeket, és én szerintem neki akartam így tisztelni. Én egyébként azon nőttem fel, tehát én gyerekkoromban hát. az összeset olvastam, és oda voltam értük. Igen, én, én az összes sajnos nem tudtam hozzá, de, de néhányat így olvastam, és hát ezt, ezt, ezt akartam itt követni, és hogy ez szerintem éreztem, hogy ki a kiacsatam itt <gül> <gül> de, de ez önmagában is furcsa, hogy ki, ki, ki az, aki manapság tisztelegni akar egy munkával valamit meg. Kap egy melót, elvégzem hat nap alatt, fölveszem a zsét, aztán kész, megyünk a Karibis szigetekre Tehát, hogy nem, nem ez szabad lenni a mentalitás, hogy kapok egy melót, és én azzal tisztelegni akarok Timár György előtt, akinek gyerekkoromban olvastam a fordításait. Tehát, hogy nekem már ez se nagyon fér a fejembe. Hát én, én, én azok közöszönéges emberek közül nagyon szeretem azt, amit csinálok. Tehát ez egy, ez egy jó munka, és én szeretem is, és minden új filmnél lelkes vagyok. De mondom, ez az Említünk néhány filmet, hogy miket fordítottál ezen a két filmen kívül, amiket rímesen fordítottál le? És ja, hát rímesen. Így rímesen ugye nem, hát ilyen, amit így rímesen, ilyen nincs. Olyan, olyanok o, vannak voltak ilyen ilyen mesefilmek vagy rajszonyok, amit be azért tettem így helyenként ilyen pluszokat, de, de, de így ennyire nem kapottam el magam sehol. De, Melyik munkáidra vagy a legbüszkébb? Hát, természetesen az Asterix-re, de, de hát, mit fordítottam például a Jackie brown mondjuk abban nincsen a akkor a, hát a DreamWorks-ször filmeket fordítottam, tehát a három et a két madagaszkát, de a Risszálom úgyis úgyis című dalszöveget azt én írtam. Mm. <laughs> hát hogy ez nem annyira pozitív, <gül> <gül> aztán, <gül> aztán nem tudom, volt egy, ilyen, volt egy ilyen patatanya című nagyon barom film, na, abban abba, abba például írtam ilyen idiót a meg, meg volt egy, hogy is jelenti, sponjabobb mo mozi fialat, nem, került, nem került moziban nálunk, és akkor abban is beléptem pár ilyesmit, ezt én futottam de Búj, búcsúzó, úr, el még nekünk, légy szíves, hogy ezekre a, a verses fordításokra ezekre rá kell téged beszélni, vagy inkább te próbálod kilobbizni magadnak, és mindez idáig összesen kettőt sikerült. Tehát, hogy csak azt tudjuk, hogy gyűlöljünk azért, mert nem készül elég ilyen. Ja, nem, hát azért szerintem túlzás lenne tehát így, így, így, így. Nem, nem, nem, nem, nem lenne. <gül> hát nem tudom, azért ez egy nagyon speciális dolog, és nektek tetszik ennek örülök, de, de vannak emberek, vannak, vannak, akiknek akik nem tetszik, és azért hogyha minden, nem tudom, minden második vagy harmadik vigetig, így, így kerülne, az lehet, hogy elég hamar. De kaptál már ilyen a... visszajelzést, vagy ezt csak most kitaláltad? Nem, nem, nem, nem. Tehát kaptam, vagy, vagy, vagy mit tudom, interneten is olvastam már hozzászólást, hogy egy fizé túl, túl, túlságosan rénál meg, meg nem tudom. Tehát mm -hmm. a Frédi béni első oldalát fordítottam is ott, és ott, is ott, hát nem, már túl sokat Tehát. Jó, de, ugye... jó, de tudod, tudod, hogy ezeknek olyan mú, szerencsétlen munkanélküli gyerekek otthon ülnek egész nap, nincsen barátnőjük, és aztán fika ezek az interneten, mindazt, akinek ki viszi valamire, van egy kis kötetszége, de nem kell ezek, tehát hogy ez hogy ebből aztán majd olyan következtetéseket mondjál le, hogy nem írod meg elég. Jól vagy, hogy nem eléggé rímel meg ilyenek, ezt felejtsen Ne ja, Nem nem, nem, szoktam, nem szoktam magam visszafogni, de azért, de azért így, így, az, azt gondolom, hogy, hogy ez a rénelős dolog, ez, ez kicsit, kicsit azért ezzel vigyázni kell, tehát ez tényleg van, ahol helye van, és ezért is örültem ennek az asztariknek, mert, mert hogy itt pont, pont ez volt, hogy, hogy egy hagyományt folytattam, és akkor ezt meg lehetett csinálni, de, de azért azért szerintem most az sok lenne, hogyha ez úgy nagyon. Mert hát ez azért, azért az elég komoly ó, mert, és mert mostanában olyan iramban jönnek a munkák, meg, ahogy dolgozom. Ez nem is biztos, hogy egy, sima, egy sima filmet mennyi idő, és ennyi idő egy ilyet? Hát ez, ez is attól szuk, hogy a sima film az milyen hosszú uh, hójászódik tárgyalóteremben, dumálnak, vagy... Nem, egy ilyen, sütő, egy, ilyen filmet, egy, meg, ha, egy ilyen filmet, bocsáss meg, egy ilyen filmet, ha simán lefordítasz úgy mennyi idő, és egy ilyen filmet, ha rimekben Mondjuk, fordítasz úgy a az Asterix-et a... úgy kellett volna. Aha, hát, hát ez, ez az asztrix, én ugye emlékszem szóval olyan három hétet dolgoztam, de amikor oda kellett adni, még akkor is egy hetet tudtam volna vele dolgozni, mert, mert még nem éreztem teljesen késznek, de már kezdődtek a szinkron munkák. most mi lenne, teljesen kész lenne? Itt, én is teljesen kész lennék tőle. Nem így rendesen, hát ilyen egy-másfél hét alatt azért ez az, az meg... Egy-másfél hét alatt hét megírod ríme, rí, rímesen? Nem, rím nélkül. Rím nélkül, és rímesen megy meg a hónap. Hát az meg, hát, igen, igen, igen, És igen. hogy csinálod egyébként, Leősz, megnézed a filmet, 32? szer, vagy csak egyszer és elkezdesz jegyzetelni, vagy így el, magad eléveszed a skriptet vagy hogy mondják is abból fordítod vagy vagy hogy hát hát ezt így, így jelenetekre bontottam meg ugye ez színkron, tehát itt arra is kell figyelni, hogy mennyit beszélnek mennyi a Simonos tehát ez az előbb ez az amit elfejtettünk amitén ettől külön bravúros hogy nem csak hogy rimekbe van szerve de még időben is timmel ahhoz az adott jelenethez, tehát ezt nem is hiszem el hát, igen igen tehát ez ez mint egyébként is a szinkront úgy kellírni ha nem mert akkor is ugye tehát, hogy így hogy hmm. photographja mondani az egész filmet minden <hírt> ne, nevében rá kell mondani a szöveget, hogy megnéze az ember, hogy átfélem át ugyanez volt, csak akit még közben úgy kellett a szöveget kitalálni, hogy hogy hogy ez valahogy zímelem meg, meg és akkor, hát így volt, ami könnyedén jött, de volt ami jelenetet húszor rágtam át már nem sem olyan asszociáció, hogy hogy lehetne Na, Meghagyod nekünk azt az álmot, hogy még érdemes bízni abban, hogy ilyen filmek piacra kerülnek, amiket te versesen sem fordítasz le? Persze. <hírt> érdemes bízni ebben? Bármi, bármi elképzelhető, persze. Nagyon szé Dávid szinkronfordítóval beszélgettünk, aki a legkiválóbb romhányi, romhányi kat múlja felül filmjeiben, melyek a krémek krémjei és az Asterix és Obelix a Kleopátra küldetés, és itt a hangsúly Kleopátra küldetésem küldetésen van, az összes többi Asterix és Obelix az pénz és idő pocsékolás. Nagyon szépen kös köszönjük Speyer Dávidnak a beszélgetést. Köszönöm. Mihez kezdesz most egy koma? Nagy a házat felhúzom, szaporán. Most legalább nem kell a hüllők elől menekülni. És pihenni is lemerekülni? Persze, a lazsállás az menne remekül, De? Hát, most legalább nem kell a hüllők elől menekülni. Ja, és pihenni is lemerekülni. Ha lazsállás az menne remekül. Mi? A, a stílust, azt nem lehet utánozni, és a zsenit, azt nem kell magyarázni. Egyszerűen csak hallgatni kell és élvezni. Skicpausz nem jelent meg majd? hát keresztül húzom a számításait. Hová íveszettem? A törvény megkóstolni. Ó, de megijedtem. Jobb is okostolni. Aki bele az én kis levesembe, azt a színe Lévi szembe. Akkor nem szegülök szembe. Mi a benyomásotok erről? Erről a, erről a fokú művészetről. 0629 986 98 az SMS számunk írjátok meg ezt nekünk, mert én az az igazság, hogy én bennem él egy nosztalgia a letűnt múlt idők iránt, hogy hú, hát az a, a, a daliás idők, amikor még olyan csodálatos művészek dolgoztak, például voltak ilyen romhányik, meg ilyenek, és hogy manapság már, hogy mennyire nincsenek, és akkor ugyanez minden téren, úgy a sport, úgy a film, az irodalom, minden, minden tudományok, mindennek a terén így van, és akkor akkora élmény találni valakit, aki itt van, és ma van, és föl lehet hívni telefonon, és lehet vele beszélni, és megüti ezt a színvonalat. Szóval az én számomra nagyon nagy élmény. De hát hogy vagytok ti ezzel 0629986986? Ejj, 98. Miért csempészted be az egészet? A helyzet nem lesz túl kecsegtető, hogyha jön a kőlevegtető. Sajnálom, de engem a padlóra küldtek. Azt mondták csempész, különben nincs csempét. Miért van ajtó a plafonon? Az nekem magas. Kérdes, Kicpáuszt, a mérnöket. Építészek. Linkelni mindig készek, mint a hintó műszerészek. Nagy a bajusz! úsz! Kicpáus. De örülök, hogy látlak. Minden rendben? Nem. Van valami gond? A farrahányt ajtó. Az? Uh -huh. Csak látó vagyok. Ha lesz emelet, az átjárás létrehozza, és nem is kell létrehozzá. Nézd a cserepet, egy cserepet. Gyere csak, Metlaisz! mondd, milyen ez a felület. Felületes. Na ugye. Nézd a cserepet, egy serepet. Okay, olyan, olyan, olyan, olyan ez az egész sztorinak nekem, mint hogyha lenne egy másfél millió forintos kabátom, ami olyan ocsmány, hogy föl nem venném, és erre vannak egy nem tény, 70 forintos gombot, vagy három darab egyenként 70 forintos gombot, és attól egy főúri viseletté válik. Azért nem biztos, hogy 70 forintos volt ez a gomba, amit rávartak. De lehet, ezt nem, ezt nem, ezt nem lehet, kérdeztük. 700 forintos? Ezt nem kérdeztük. De semmitéleképpen, azért sejtjük azt, hogy a Speyer Dávidnak adott honorárium az nem vetekszik a filmnek a költségvetésével. Jó, nyilvánvaló, meg hát az is, hogy, hogy nézők ezre itt lehet megmenteni, tehát hogy nyilvánvaló, hogyha már ki, ha elköltöttek több millió eurót erre a szutyokra akkor, akkor legalább ami menthető azt még joggal dolgozott a nyelvetek írja nekünk Laci, nagyon örülünk egyébként nekünk a médiában zajló nyalással sosem volt problémánk csak mindig azzal volt problémánk akikkel, akiknek hát, nyalnak hát rossz, rossz helyen, rosszkor, rossz igen. Rossz igen, rossz igen. a rossz nyelvek mondhatnánk valaki hamis szert mér, ami igen ötletes Ugyanaz az állag, ugyanaz a szín, csak hogy a lé tök leves. Mert az egyetlen, igazi, hiteles a varázslevest, saját liszenz alapján csoda Turmix méri a kondérból. Egy fél órán belül mindenki sorra kerül. Igen, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Hát ez a kert soha nem lesz két hét alatt, buja. Csok itt Turmix. Nincs valami szered, amitől gyorsan kinő a növények jumbuja. Mondjuk például... Valami mag, ami szárba szökken, menten, ahogy a földbe löktem. Nem skicpausz, nincs mindenre csodaszer. Van, amibe nem lehet beavatkozni. A természetnek idő kell. A mag a napon kicsit hízik, az esőben kicsit ázik, és ez így megy, még nem lassan évek múltán kicsirázik. SMS íróink csak írnak és írnak. Hali, ez a művészet überállat. Soronként kell megnézni, és igazatok van, írja Barna. Minden szavatok szentigaz, írja Nyüves. Nedves a gatyám. <gül> Ezt olyan jó hallgatni, hogy már nézni se kell, írja az SMS író. Nagyon kell ez a humor. Speyer zseniális, csak a fordítása miatt nézem meg. Újra, és újra, és újra, írja nekünk Péter. Nem nagyon tudunk ehhez mit hozzáfűzni, mert annyira kevesek vagyunk ehhez, nem jönnek a rímek a szánkra. Mert mert szóval hiányzik ez valami, a... Várja, mi hiányzik? A tehetség! Ez hiányzik belőlük, hogy megfelelő módon méltatni tudjuk ezt a filmet. Ezért vagyunk mi kevesek ehhez. Imádtam Frédit és Béni írja Judit. Megkeleket és az elmondottak után nem lepődtem meg, hogy Speyer Dávidnak köszönhetem a Shrek élményt is. Olyan lehet a szinkronszínészeknek felmondani, mint egy végtelen nyelvtörőt, írja az SMS író. De mennyire élmények? Hát meg lehet? mennyire jó munka lehet, igen, a amellett, hogy ezek általában reklámokat szoktak alámondani, meg nem tudom, hogy mi minden szemetet és akkor most végre egy ilyet vesznek a kezük közé. 650 651 652, 653, 654, 655, 656, 669, Sose érlek utol, ennyire futol. Nézd csak ide! Csodáld meg! A legújabb találmányomat. Emelő, amely akár a piramis tetejére is felnyomat. Papírus, egy kis megértést kérek. Jó. 674, 655, 676... Miért nyújtod a lépést? Mérek, Palotát kell építelem Cézárnak. Minnét. egész oda. Elfér néhány előszoba. Kleó, merészet fiatalosot akar. De hisz ez minket takar? Hadd koptasabb földmérő a talpát tenyerét, Neved el a szegény kenyerét. Nincs rá idő, három hónapot kaptunk. És plusz-minusz még hány tucat munkanap? Sajnos egy se. Három hónap is kalap. Sosem lesz kész az emelő, ha most ránk szakad emelő. Papírus. nem hallod, hogy mi a gondom? Miért nem a falnak mondom? Csak a kerthez egy év kell, és sehol az alap, még hogy az egészet három hónap alatt... Valami varázserő kéne, hogy segítsen. Csoda vagy egy... Isten. Ez az megvan. Varázserő a nyerő. Uh, naja. De honnét húzol olyat elő? Kiskoromban... Apám sokat mesélt egy druidáról. A szupererő kitermelő bájítalt kocsvasztó csodaremete. És a főztje a mágia remeke. Talán segíthetne nekünk elé, és akkor mégsem vetnek a hüllők elé. Segít rajtunk a csodaleves! Ideje, hogy velem neves! Főnök, A varázsítal Pergamende mondta. Hieroglifabula a rurkóknak való, de ez a rideg való. Fogadj számos napszámost! Alapozzanak már most! Az ott egy szoborszegi sétány leendő helye! Szoborszegi-es sétány lesz a neve! Oda kerteket! narancslugasokat, Marancsfából sokat! Pálmát, százat! pálmaházat! Jó, ide jön a palota! Urak, úrnök járnak éjjel nap és állandóan áll a bál! Rizálosok altest! Ide meg! Muskátli ültes. Igen. Tökéletes lesz. Kéz felleg vár. Agyamban száz ötlet berreg már. Nagykár, bizlát! Fogadj számos számost, alapozzanak már most. Az a jó ebben, hogy a, annyiféleképpen rímel, annyi eszközét birtokolja hát, ez hát, az ember. Nem a... csak hogy a rímek, hanem azok a szóösszetételek, mint a hierogly <laughs> meg a pergamende mondta. mondta. Jó, nem a nyelvnek olyan szintű birtokában van ez az ember, hogy hogy a gesztipéter Péter az fát vághat mellette. Na, e, tényleg elképesztően tud magyarul ez a csávó, és bármit úgy, bármi úgy tudnánk bármit, ahogy ő magyarul tud. Az az igazság, hogy és nem csak, hogy mindig csodálatosan rímel, meg fantasztikus ritmusa van, meg elképesztő nyelvi képeket alkalmaz, de emellett ráadásul mindig valami meglepőt húz elő, tehát mindig valami mindig valami fölkapod a fejed, és az a jó, hogy addig, amíg az Asterix-es film az ugyebár egy gyerekfilm, tehát ott az a poénok is azért ugye olyan, olyan persze ütősek, olyan okna, olyan de hát ok. olyan kedvesek, kedélyesek, addig a kémekrémje az meg tele van nagyon durva, szex és erőszakra csattanó poénokkal, és ott az, az nagyon nem pc és nagyon-nagyon vicces, és nagyon erős, és nagyon kemény, és nagyon szeretjük. Osztályozzunk. Kettes filmből nyolcas. Ez Speyer Dávid tudománya. Én azt mondom, a film kettes, fordítás, kivences. Úgy hm? te is elgondolkodtál már arról, hogy hol el az életed. Miért kellett nekem pont a szakmát választanom? Igaz? Valamire érdemes szakosod.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 Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Hát, amivel folytatjuk, a következő egy órában azok a mi általunk legtöbbre tartott média művészek, és előttük óhajtunk tisztelegni a következő egy óra során, mert úgy gondoljuk sokakkal ellentétben, hogy a média az igenis egy művészeti ág, és nem kizárólag pénszerzésre alkalmas, és nem kizárólag a... a a tömegeknek a manipulálására és a tömegeknek a befolyásolására, hanem többek közt alkalmas a tömegek felszabadítására is, és hogy ezek a média művészek mire használják, hát én leginkább úgy tudnék fogalmazni, hogy a tudatuk, a tömegek tudatának a felszabadítására, vagy a tömegek nézőpontjának a szélesítésére, hogy annak a, annak a közlési, közlési módnak a forradalmasítására, amely a médiában, a média nagy területein, széles nagy területein elfogadott és, á, és általános. Én egy kicsit ellent mondok, vagy ellent kell, hogy mondjak neked, mert én azt érzem mind a két következő alkotóban, akiket egyébként én is művésznek tartok, hogy elsősorban nem felszabadítani akarják az embereket, hanem sarokba szorítani. Tehát ők a, a nyárspolgárt beszorítják a sarokba, ahonnan egyetlen út van számára az, amit ők előre megjövendölnek, hogy pontosan úgy fog reagálni, mint a sarokba szorított patkány támadni fog, mert egyszerűen nem adnak kulcsot, nem adnak ö, megoldóképletet ahhoz, amit csinálnak, és hogyha valakinek a az értelmi szellemi színvonal nem ér el egy szintet, akkor nem tud mást reagálni, mint azt, amit ők elvárnak tőle. Tehát ez ilyen módon egy olyan provokáció, aminek előre, deko, előre jósolható a végkimenetele. Én meg inkább úgy fogalmaznék, hogy fölhívják a, a tömegeknek a figyelmét arra, hogy a média az igenis egy hazugság. Tehát ők reflektálnak az a járnyos. médiára egyrészt, másrészt pedig hát az a különleges bennük mindkettőjükben, hogy ők nem smileeznak. Ők nem, ők, ők, ők nem kacsintanak ki a, a filmből. Tehát itt arról, Ami, amihez szó... óriási bátorság kell egyébként mind a két figura, akiről szó lesz, és azért most már lassan áruljuk el, hogy ki az első legalább, hogy egy kicsit közelebb jusson hozzá a hallgató. Hát az első figura, meg az első film, az azért elválik egymástól, mert hogy a figura az Andy Kaufman, a film azonban Andy Kaufman halála után készült, Milos Forman rendezte, és Jim Kerry játsza benne Andy Kaufman t A film pedig az Ember a Holdon, nyilván azért jó páran láthattátok már ezt a filmet. Ez 1999-ben készült, és 118 percen keresztül gondolkodtat el, mulattat, meg hat meg, meg nem tudom, hogy még, még hány húrján játszik az emberi érzésvilágnak. Szóval ez én, én azt mondanám, tehát most, hogy tudjuk, hogy kiről van szó, én azt mondanám, hogy Andy Kaufman nem a tömegeknek szólt, és nem a tömegeket próbálta felébreszteni, hanem Andy Kaufman a hasonlóan keveseknek szólt, arról, hogy milyenek a tömegek. Tehát ő igazából a tömegeket felhasználta, mint egy statisztaként a saját produkcióihoz, a, ahol mondom előre megírt szerepe volt a tömegnek, nem tud hogy reagálni az, az átlagember, mint ahogy reagált rá, és ezt mutatta meg saját magának, illetve az őt körülvevő néhányaknak, akik értették, hogy látjátok, ilyenek a tömegek. De ezek a tömegek, ezek közül a tömegek közül is eléggé sokan megértették időközben. Tehát azért hatott a tömegek rendik, nem lehet azt mondani, hogy csak statisztának használta őket Hát nem tudom, azért szerintem ma ugyanilyen a, az, a, a tömeg, az, az a primitív csapongó tömeg, azt szerintem ma pont ugyanilyen. Semmivel nem lett jobb. Talán a következő film, majd az ezt követő film fogja igazolni ezt az állításodat. Andy! Andy, takarják látni ma este? Van valaki egy zseb lábva, meg néhányások? Arra, vágjunk bele! First I was afraid, I was putrefied, <laughs> kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights, thinking how you did me wrong, and I grew strong. And I learned to along and from space, I just walked in the fight One second. Clifton-t hallottátok, Andy Kaufman borátját, azt lehet mondani, hogy ő Mr. Hollywood. Tehát, hogyha valakire azt lehet mondani, hogy Mr. Nem, nem, Hollywood... Nem, ő, ő Las Vegas. Tehát ő többször mondja a filmben, hogy ne, ne, amikor kidobják valahonnan, méghozzá pont Hollywoodból, akkor üvölti, hogy nem ne merjetek Las vegas jönni. Jó, ez igaz, de mit, mit bizonyít? Tony Clifton. Az Ő, ő személy a bizonyíték arra, hogy nincsen feltétele a sikernek. Tehát, igazából a sikerhez ahhoz egy szerződés kell Hollywoodban, és semmi egyéb. Tehát, igazából ő a legpofátlanabb, legtehetségtelenebb, legerkölstelenebb, legmocskosabb szájú, legelviselhetetlenebb külsejű, legvisszataszítóbb, legförtelmesebb véglény, akivel valaha találkozhattatok. Hát nyilván egészen borátig bezárulak. Mm -hmm. És az, az, az, aki eloltatja a cigarettát a, a nézőkkel majd bejön dohányozva, az, aki pofán vágja a mikrofonnal azt, akit éppen meginterjúval a közönségből, aztán leönti egy pohár pesgővel, vagy mivel. Nem lehet ott, tehát hogy így igazából. Azonosulhatatlan figura. Andy Kaufman maga is azonosulhatatlan. De aztán volt egy pont, ahol már ő sem tudta, már maga Andy sem tudta. Mert a saját, nem merte arccal vállalni igen, ezt. A saját a személy azonosságával vállalni ezt a dolgot, ne felejtsük el, hogy itt a 70-es-80-as években járunk nem napjainkban, tehát, hogy ez, ez valami, ezt mai észre föl sem tudjuk mérni, hogy mekkora forradalom volt Andy Kaufman a médiában. Hát, ami Andy Kaufman volt a médiában, azt lehet mondani, hogy az volt Gagarin az űrutazásban, vagy valami ilyesmi. Tehát, még van, hogy egy állat után ment csak föl. Hát igen, és mondjuk az állat az valószínűleg maga Mr. Tony Clifton volt. Milyen Andy Kaufman? Andy Kaufman sokféle, de mindig nagyon. Nem tudom, tehát Endicaufmann néha vicces, máskor kínos. Egy csomószor unalmas. De a lényeg az, hogy nagyon tehát e ezt meg is fogalmazza a filmben is, meg valószínűleg élőben is, hogy, hogy olyat kell csinálni, amire nem számítanak. Tehát nem szabad, hogy még egyszer úgy menjen fel a színpadra, hogy azt kapja a néző, amit vár. Na hát erről van szó, tehát az egy erős hatás kell, és mindig egy lépéssel a közönség előtt kell járni. Tehát tulajdonképpen Andy Kaufman azt csinálja a közönséggel, amit a Profi című filmben csinál Zsoszlen Bomon az egész francia titkos szolgálattal, hogy övé a fehér, övé a fehér bábú, mindig ő szerzi a meglepetést, mindig ő rá reagálnak, tehát hogy mindig egy lépéssel a közönség előtt jár. Amikor a közönség azt gondolja, hogy aha, tehát Tony Clifton az maga Andy Kaufman, akkor hirtelen Tony Clifton és Andy Kaufman megjelenik együtt a színpadon mindig valami meglepő, mindig valami összetéveszthetetlen, mindig valami ultraerős hatás. Ami a fontos kérdés, és ami a filmnek a címét is szolgáltatja, mi szerint Ember a Holdon. Ti tényleg elhiszitek, kedves hallgatók, hogy járt, járt Ember a Holdon? Úgy gondoljátok, hogy akkor Tite nem, nem tartott ott a Média technológia, hogy egy stúdióban kivitelezhető volt, a, kivitelezhető volt az a film, amely filmmel igazolják azt, hogy ember járt a holdon. Miért gondoljátok, hogy ez igaz? Miért gondoljátok, hogy ez nem hazugság? És innentől kezdve, hogy az ember belecsavarodik egy ilyen paranoiába, már mindent meg tud kérdőjelezni, és ez már egyfajta misztikus tudáshoz vezet el. Tehát igazából a valóság az egy maja fátyol. Semmi egyéb. Tehát, hogy így igazából nem lehet, nem lehet igazából tudni a valóságról semmit. Ö egy illúzió az egész. És minden, amit látsz a tévében, az megfokozottan azt, Tehát tulajdonképpen a mi szemléletmódunk, a mi élményvilágunk a valósággal kapcsolatban, illetve a valóságnak a valódi természete, az körülbelül olyan viszonyban áll egymással, mint maga a valóság és a média. Tehát a média az egy ilyen pseudovalóság, amely valóságnak tűnni próbál, de soha nem az. És ö, a a médiában szereplő emberek egytől egyig eljátszák azt, hogy ez most a valóság. Tulajdonképpen nekik az a feladatuk, az a munkájuk, és azért kapják a pénzüket, hogy azt a benyomást keltsék a nézőben, hogy ez a valóság. Andy Kaufman pedig ezt a mefisztói alkut, ezt a mefisztói média alkut fölmondta. És azt mondta, hogy mostantól kezdve a média az nem fog valóságnak tűnni, legalábbis az ő keze alatt nem is. Megfuttatta a képet az embereknek a lakásában például, ami, ami soha addig a televíziótás történetében nyilvánvalóan nem fordult elő. Hogy mit elő. jelent ez a megfuttatni a képet, ha valaki nem látta? Tehát, hogy így ugrik a kép, így szalad így, így föl mozog, és akkor az ember oda megy és rácsap a tévé tetejére. És Andy Kaufmann pontosan ezt a hatást akarta, hogy ezt tegyék az emberek. De hát ugye a TV társaságnál ez, ez komoly ellenállásba ütközött, mert ugye hát ott már más elvek működnek, ott, ott üzletről van szó, és nem szabad olyat csinálni, hogy a néző fölálljon, a tévé elől a néző maradjon ülve. De Andy Kaufman az komoly ellenállásba ütközött időnként, hát nem véletlenül, mert ugye ő volt az, aki erőteljes pörölycsapásokkal bontotta a PC falát például, amikor a nemek közötti pankráció világbajnokának kiáltotta ki magát, hiszen ő csak nőkkel volt hajlandó uh, birkózni a ringben. De azok és... is meg voltak mundányokat. is az esetek többségében a saját barátnője volt. Sorra legyőzte ami... őket. Nem, egyébként ott voltak valódi küzdelmek. A, az igazi... Vélette? <gül> <gül> Pontosan ha Ha, ha van lényeg Andy Kaufmannnak, akkor az az, hogy ezt nem tudhatjuk. Szerintem meg simán bevállalta azt, hogy ott egyen Tehát ő ez belefért. Abszolút olyan karakternek tűnt. Egyébként nagyon uh, Érdekes, aki látta a filmet, az, az a YouTube a csak beszépen, hogy Andy Kaufman, és nézem meg eredeti felvételeket ezekről, és azt fogja tapasztalni, hogy Jim Carrey egy az egybe tökéletesen adja elő ugyanazt, amit Andy Kaufman csinált 20-30 évvel korábban, sőt en, ö, Jim Carrey még jobb. Tehát tökéletesebb Andy Kaufman, mint az eredeti. Ez, ez benne a hihetetlen. És itt ebben a filmben mutatkozik meg ismét Jim Carreynek a, az, a, az a hatalmas tehetsége, ami van neki, amit én korábban a mask meg a többi ilyen Ész észventúra meg ilyen filmek kapcsán nem, nem láttam, mert egyszerűen gyűlöltem, engedte, gyűlöltem hogy ezt a figurát. Most megmutatkozik, hogy valami eszement nagy és hát kellett azért hozzá egy olyan rendező is, mint Milos Forman, akinek meg tényleg örök hála, hogy ezt a filmet összehozták. Hát, egyáltalán Milos Formannak mindegyik filmje a valamiféle hippilázadóról lázadóról szól, vagy a valamiféle hippilázadásról lázadásról szól. Tehát, hogy a Milos Forman az igazából a hippi nemzedék nagy rendezője, azt lehet mondani, és hogy mindig a többségi társadalom bevett dogmáival szembeni lázadóknak az elkeseredett, és tulajdonképpen kudarcra ítélt, és a nagy történelmi távlatokban mégis diadalmas küzdelméről szólnak a Milos a filmjei, és ez a film sem kivétel. Nagyon. nagyon kellemetlen kimondani. De De mi. Úgy érezzük, az lenne a legjobb, ha nem jönne el a lelki gyakorlatra. Miért? Hiszen. Minden évben elszoktam én. Ja tudom ennyi és nem kételkedünk a transzcendencia iránti elkötelezettségében, de úgy érezzük, hogy, nos, maga meg a program már ö, szétváltak. Filozófiailag. Filozófiailag? Mit akar ez jelenteni? Nos, endi a birkózás, a szexista megjegyzések, a léha beszéd mind nem illenek egy spirituálisan megvilágosodott személyhez. Úgy tűnik maga nem tisztel semmit. Hogy ne tisztelnék csak, csak úgy gondolok a világra, mint egy, mint egy illúzióra és, és nem lenne szabad olyan komolyan venni magunkat Kérem, ne tegyék Engedjék meg, hogy részt vegyek a gyakorlaton Ez tart egyensúlyban Jelen helyzetben lehetetlen Akkor segítsen, segítsen, jó? Vezessen Andy, nem örülünk a jelenlétének Tulajdonképpen ez a világ, amiben élünk, ez a látszatnak a világa. Egy más, egy spirituálisabb szintről vizsgálva ezt az egész dolgot, tehát egy ilyen szellemi, szellemileg elmélyültebb szintről vizsgálva ezt az egész dolgot, az egész egy olyan, minthogyha ilyen diszletek között mozognánk. És egy, egy mélyebb szinten, egy összefüggőbb és mélyebb szinten az egész dolog az egy... Az egy ami a, ami a valóságunk, az olyan tulajdonképpen, mint egy TV stúdió, ami be van rendezve. És amikor ennek a valóságnak a látszatára fényderítünk, és elkezdjük fel, felfejteni ennek a valóságnak a szövetét, akkor feltűnik az, hogy valójában az egész csak egy ócska díszlet, amelyek összetudnak dőlni és hogy valójában az egész mögött mennyire nincsen semmi. És ez a film elsőrendűen, és Andy Cauffman-nak a média művészete az elsőrendűen erre szolgált Tulajdonképpen a média és a nyilvánosság az tulajdonképpen semmi másra nem volt jó Andy Kaufmannnak, mint egyfajta allegória megjelenítésére. Tehát, hogy ő a médiát arra használta, hogy megmutassa azt, hogy a minket körülvevő valóság az mennyire nem emlékeztet arra, ami a szó igazi értelmében a valóság, ami meghatározza az életünket, és hogy mennyire a, a, a valóságnak látszó díszleteknek a, a papírmasé falai között élünk. Ezt most nem kérem meg, hogy mondd el még egyszer, de nem hiszem, hogy el tudnád még egyszer mondani. Valami egészen mást mondanék, aminek valami egészen más jelentése lenne, de, de, de, de ugyanígy igaz lenne. De ne, ne, ne, szóval nem kell, nem kell, jó volt ez így. Nagyon Sajnos Jim Kerit ki nem állom, Írtja a kedves esemesíró Péter, nálam a film hitelesebb lenne más főszereplővel, Kaufmann geniális. Ez abban egyébként, hogy a Jim Carrey annak idején az észventúrával, meg az egyéb szutyok filmjeivel, csomó embernek a fejébe már már megmásíthatatlanul de, de egy. Hát meg kell bocsájtani neki téged. mélységes undort, és ezek az emberek már nem tudnak megbocsájtani, Ezek nekem az emberek is már nagyon... nem tudják föloldani a, a, a viszolygásukat Jim Carrey-ra, a Péter. Nekem is nagyon nehéz volt, tehát amikor azt mondta valaki, hogy van ez a Milos Forman film 99-ben, vagy mikor volt, hogy, hogy és Jim Keri, Na mondom persze Jim Keri, na jó, hagyjatok ezzel engem és akkor. De hát Milos Forman, na jó, na jó, jó, jó. egyetlen esélyt adok neki, mert haverok mondták, akiknek a véleményben bízom, hogy, hogy jó lesz a film, és tényleg zseniális. Azt kell, hogy mondjam, hogy meg kell nézned azért, mert Jim Keri zseniális benne, és nagyon jó az a figura, és pontosan ilyennek kell lennie. Én azért szeretem az Kaufman-t, mert hm. nem nagyon érdekelte, hogy a közönség hogy szórakozik azon, amit csinál, de egy dolog érdekelte, hogy ő jól szórakozzon. Hogy nem nagyon volt más referenc. Nem nagyon, olyan, mintha nem, nem is lett volna szándéka az iránt, hogy az embereket szórakoztassa. Vajonképpen csak, a, ö, hogy mondjam, a, és az ilyen emberekről lehet elmondani, hogy megelőzték a korukat. Nem a jelen pillanatban akart szórakoztató lenni, hanem valamiben hit, volt egy víziója, és azt követte méghozzá kétségek nélkül és kompromisszumok nélkül. Csak hát szegény igen korán fiatalon meghalt, 35 évesen a tüdőrák elvitte, amit a film egyébként kicsit úgy közvetít, mintha mint akkor is csak egy óriási média geget egy, egy nagyon brutális geget közvetítene, hogy még a saját halálát is eljátsza, mert a filmnek a legvégén ugye Tony Clifton újra színpadra lép, a Tony Clifton neki volt egy figurája, és őt, hát már tudtuk, a filmben kiderült, hogy őt nem mindig ő alakítja, hanem az egyik barátja, Bobz Muda, és akkor a film végén látszik, hogy Bobz Muda is ott van a közönségben, és ő is Igen, mert a is eljátszottak. És hát ezt a film nem mondja el, hogy valójában hárman, a valóságban hárman alakították ezt a karaktert, a film az egy. hagy egy, kis, egy kis, kis kaput nekünk, amin kísérhetünk, és mondhatjuk azt, hogy Andy Kaufman akkora nagy. hát az e, I Will Survive volt, igen. Miközben szól az I Will Survive, hát igen, Andy örök, mégpedig itt van, itt van velünk, Tonic Lifton alakjában. Nem, Andy Kaufmanban az a jó, hogy ő ő mindig, mindig valami egészen más volt, mint Andy Kaufman. Tehát mindenki Andy Kaufman-t várta, és mindenki azt hitte, hogy ő tudja, hogy kicsoda Andy Kaufman, mi az a műsor, ami az Andy kaufman jelenti, és az Andy Kaufman minden fellépésénél valami mást jelent. És az volt a lényeg, hogy csalódást kellett, hogy okozzon nekik, és akkor Végül hozzászoktak, és megtanulták, beillesztették a rendszerükbe, hogy ja-ja-ja, akkor ez is vicc, oké, legközelebb elmentek, várták azt, hogy na most akkor már stabilan megvetettem a lábam, most már tudom, hogy mi a vicc, és akkor jött, és újra pofán csapta őket, és újra úgy mentek haza, hogy ezt a szemetet. Tehát eltelt egy kis időbe. De aztán persze hamar közutálat is vette őt körül, amikor az emberek már nem tudták követni. Tehát mindig egy lépéssel előttük volt, és ezt nem szerették. Hát bizony nem szerették. Egyébként az imént azt mondtam, hogy kompromisszumok nélkül. A műsoraiban, a saját produkcióiban nem ismerte a kompromisszumot, de ő maga, Andy Kaufman, nagyon sok áldozatot vállalt azért, hogy ezeket a műsorokat elkészíthesse, például a halálgagyi taxicímű sorozatban is játszott, amelyet egyébként Magyarországon is adtak, nem tudom én, a viaszat ment, vagy nem tudom én, hol ment Igen. a taxicímű sorozat. E és, és hát e abban játszott magendikaufman, azt a latkát játszotta egy ilyen félhülye karaktert, akit utált endika szívből, gyűlölt, amikor a saját műsorain a latkát kérték, és ilyenkor, amikor nagyon nagyon erőszakoskodott a közönség, hogy latka-latka-latka, akkor fogta a nagy gazbit és az egész az elejétől a végéig. Mm. Meg is érdemelt. Hát ez él. nagy gecbiség volt. A maga 95 kilójával a nevek közti pankráció világbajnoka itt van Eddig! Kaufmann! Önök is hallották az éjjelzést, illetve annak hiányát Kaufmann esetében. Az öröm örömbe fordult. Igen, hol Vesz mindannyiunk nevében, mert mindenkit megsértett már ez a szemtelen Andy Kaufman, aki a kaliforniai hollywood folyot. Mielőtt a megkezdődik a műsor, szeretnék pár szót szólni, az itt összegyűlt untarít nézőseregnek. az ja, a fognak, hogy már! Ez nézőzés. azért végis túlzás! Halljátok, amit mondok! Megnedvesíteni a szappant, végig törzsölni vele a testüket, és ez az untorító szednyes por rövid Leon. És most a második lecke! Tessék, bemutatom a WC papírt! A! Mindegy volt neki, hogy röhögnek, mindegy volt, hogy gyűlölködnek, dobálják, tapsolnak, teljesen mindegy volt. Erős hatást akart kiváltani. Ha fölteszem nektek a kérdést, kedves hallgatók, hogy mi a valóság, mit tudtok a valóságról, ha nagyon belegondoltok ebben, rá kell jönnötök arra, hogy körülbelül annyit tudtok a valóságról, amennyit a média igazságtartalmáról tartalmáról tudtok. Az az igazság, hogy a média hazugság első, nagy apostola az Andy Kaufman, és ahogyan, úgy, ahogyan a Milos Forman, ami talán egyik legkedvesebb rendezőnk, azt igen, ugye mondhatom. Kéntelem vagyok minden egyes filmjére azt mondani, hogy a kedvencem. Szóval, ahogyan Andy Kaufman nagysága előtt Milos Forman tisztelget, az előtt mi is csak tisztelegni tudunk. Én magam egy 90 essel Én is egy kilences Ugye, neked is volt már olyan rémámod, amiben arra ébredtél, hogy... Hét alvó, halihó, talpra fel! Rögtön bundacipőt húz, mert irtó hideg van odakint! Minden nap túl a cidri! Hát nem a Miami beach volt? Nem bizony, de nem ám! Olyannyira nem, hogy itt még útra kelni sem érdemes, mivel jön az a sok apró fehér izé!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 negyedik Szent Evangélium az a Borát című film, Sasha Baronko ennek a legutóbbi filmje. Aki szerintem Andy Kaufman tovább élése, tehát továbbélése, sőt feltámadása. Hát. Ő, ő az a karakter, aki mondjuk ő nem vállalta magát névvel, tehát ő neki hosszú időbe telett, mire kimért állni, és azt merte mondani, hogy én csinálom ezt a sok ami amin ennyit botránkoztok de a lényeg az, hogy, hogy nagyon hasonló karakter, mint Endika neki is több személyisége van, és ő is folyamatosan megy szembe, az előítéletekkel is tágítja ki a horizontunkat. Szembe megy az előítéletekkel, vagy inkább megtestesíti őket, méghozzá a Tehát, hogy így Szerintem igen, szerintem szembe megy velük is éppen azért, mert van mondjuk a barát figura, az, az átlagember fejében jelenlévő, Stereotípiát testesíti meg, megszorozza öttel, és utána kinevetett téged, aki azt hitted, hogy a kazakok ilyenek. Ez a film Borátszággyievről szól, aki a Kazachstánban egy társaságnak a riportere, és a Kazakh TV pénzén elutazhat Amerikába, és ott készíthet egy riportfilmet, és megismerheti az amerikai életmódot, és azt elviheti a kazakoknak és megmutathatja, hogy hogyan kell élni, hogy hogyan élnek a világ jobbik, vagy boldogabbik, vagy szerencsésebbik, vagy gazdagabbik felén. Hát milyen ez a borát? Mit lehet róla elmondani? Hát El lehet mondani rajta róla, hogy embertelenül rasszista, É, szexista? E, e, hát elképesztően szexista, minden ízében ember alatti. Tehát nem, nem igazán lehet embernek nevezni. Tehát valahol, valami evolúciós hulladék, valahol félúton van az ember és az állat között. Tehát tulajdonképpen a valami evolúciós zsákutca e, e, Barát az, akivel szemben Amerikában az útja során folyamatosan még a legelőítéletesebb emberek is folyton PC módon nyilvánulnak meg, mert annyira, annyira sajnálják benne ezt, a, ezt az állati egyszerűséget, amit mutat, hogy, hogy, hogy folyamatosan próbálnak vele korektek lenni, de hát ő ugye mindig, mindig annyit megy előre, hogy a végén azért kiderüljön, hogy, hogy valahol nagyon elcseszték. Hát a Borat karakterében azt lehet mondani, hogy a Sasa az megeleveníti a legförtelmesebb sztereotípiákat a suttyó, szovjet süttyó tehát de. ezek az ilyen nem tények. Kazasztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán, ez, ez a világ. Akik ráadásul a... egymást is mind gyűlölik. Tehát amikor elhajt Washingtonban az nagy nagykövetség előtt, akkor minősíthetetlen ocsmai szitkokat szór feléjük. Én nem is tudom, hogy van -e ilyen film, de hogyha tudtok róla, akkor írjátok meg nekünk. Van-e olyan film, ami egy ilyen kvázi áldokumentumfilm, ez is egy olyan, olyan félig meddig dokumentumfilmnek látszani vágyójátékfilm, aminek ugyanakkor a cselekménynek a felét élőben rögzítették. Tehát a, akiket láttok a filmben, azoknak a jó része nem statiszta, hanem azok, azok ott az adott helyzetben önmagukat játszva reagálnak erre, az, erre a szituációra. Van még egy ilyen film, mint a Borát, amelyik játékfilm, és, a, és a, a, a statiszta szerepekre mégsem statisztákat, hanem élő embereket ö, választottak, akik tökéletesen reagálnak minden helyzetben, mert pont azt játszák el, ami a szerepük. Az biztos, hogy Pamela Anderson, ő ővele ez meg volt beszélve. Tehát Jó, vele, ki, vele egész biztos, tudsod, hogy meg volt tudták, beszélve, de az is biztos. Mert különben lelőtték volna, szerintem. Igen, de az is tuti, hogy ami a metróban zajlott például, Igen, a, a, a, ahol, ahol meg akarta csókolgatni hát, az meg, embereket, meg kiszabadultak a kakas bőröngyéből, az, a, az biztos, hogy nem volt megbeszélve. Meg, meg a csoki, csoki pofa a politikushoz, amikor elment, nyilván az se volt megbeszélve előre, de hogy a cigánylány, cigánylány? Nem tudom. megértettem. De például amikor a jelzálogbrokere éves tanácskozására szaladtak be meztelenül az Bagatovval, azt nem tudom, hogy az előre meg volt a -e rendezve, minden esetben nagyon bevállalós az a jelenet, tehát ezt meg kell nézni, mert olyat még filmen nem láttatok, mint a, ahogy ott verekszenek a szobában, arra emlékszel, Az ott álljon rengeteg borzasztó, tehát rettenetes képsorok, és utána meztelenül berohannak egy ilyen gyűlésre, ahol ott van 150 vagy 200 ember. Nem tudom, miért is, amikor a liftben kicsomagol, mert maga mm -hmm. a vécéből mosakszik? Azért vannak olyan pillanatok, ami, amelyek felejthetetlenek. Az az igazság, hogy ez a film, ez a legkevésbé PC film, amit valaha láttam. Nem tudom, te láttál ennél kevésbé PC filmet valaha? Hát a az azért ugyanez. Na, na <coughs> igen, azt lehet mondani, hogy a borát az Sasha Baron Cohen válasz a Igen, ez amerikai torrente. <gül> ne, hát inkább britnek mondanám azért. Sasha Baron cohen leamerikai-znád, le hát jó azon nagyon kiakadna. Az na jó, de hát ez, ez, tehát ő persze csinálta az Ellie vel a, ugyanezt a briteknél, de alapvetően ez mindig az amerikaiaknál jött be neki nagyon. Tehát ott, ott tudta ezt, ezt tökére fejleszteni. Esetében a Sasha Baron Cohen az ultra ultra-trendi figurát próbálta megtestesíteni. Persze ott is mindig kilógott a De órában. Ennek lett az ellenpontja Borát, Tehát a skála két végpontján az egyiken Elijah van, a másikon Borát, mert ugye Elijah az, aki tökéletesen be van ágyazva ebbe a kultúrába, ebbe a civilizációba, annyira, amennyire mi soha nem mernénk magunkat beágyazni. Annyira hip-hop parc, hogy itt tényleg ő, ő az abszolút csúcs, és Borát meg az, akiből minden hiányzik, ami Elijah Ami, ami, ami trendi, az... ami egy kicsit is trendi. A, a, ő minden rendnek az ellentéte, és hogy a, ebből a szakaszból háromszög legyen, hát e, itt lesz velünk nem sokára majd Bruno, a homoszexuális osztrák tévé riporter, akiről készülő film az Tulajdonképpen már elkészült, és nem sokára a mozikban. Azt hiszem júniusban. Most már. Egy-két hónapon belül láthatjátok a mozikban. Én nyilván az elsők között fogok beülni a filmre. <gül> Na, Na most mondjuk, még a Bruno-ról egyébként YouTube-on már láthattok részleteket, mert e, az ugyanúgy, mint hogy Elidzsít is meg, meg is eleinte nem filmben csinálta meg, hanem e, rövidebb kis részekben. Szokás a, a meleg srácnak skinhead bulikba járni, Igen, és azt megkérdezni, hogy mi, e, bocsássá meg, mit üzensz az osztrák melegközönségnek. És akkor. Hát, e, és meg ilyet kérdez az egyik skinhettől, hogy és, és minden skinhead meleg? És akkor így a, iszonyatosan elküldik a hát oda, és mondja, hogy biztos, hogy meleg. Na most az, az igazság, hogy barát, az nagyon-nagyon nem PC. És ezzel téged lépten nyomon kiakaszt. Vagy hát e, leginkább megröhögted, de persze nagyon sokan megsértődtek, tehát azért ez egy botrányfilm, ezt fontos hozzátenni. De amennyire borát nem tiszi, te irántad, annyira nem piszi Szasabánkohen borát iránt. Tehát nem lehet tudni, hogy borát e az, aki e, csúnyában bánik a környezetével, vagy Szasabá az, aki csúnyában bánik boráttal. Csak hogy borát az nem csak önmagát jelenti ebben a filmben, hanem ő megtestesít egy egész kultúrkört. Tehát azt lehet mondani, hogy ezt a szovjet középázsiai névcsoportot ezt ő így az összeszteróztató típjáját fölvonultatják. De ez, ez az, ami szerintem ebben fontos, hogy valójában nem azt testesíti meg, hanem azt az előítélet halmazt, amit mi erről gondolunk. Azt vetíti ki ránk, azt mutatja meg, hogy na itt van tessék ezt, ezt képzelitek, így, így képzel, képzelitek őket, így gondoltok rájuk. És hát... Uh... Na hát őr, hogyha Andy Kaufmanról elmondtuk, akkor akkor Baronko erről fokozottan el kell, hogy mondjuk, hogy ő aztán abszolút -e nem kacsint ki. Ő aztán abszolút -e nem smilisz ki a filmjeiből. Tehát, hogy ő, ő, ő, ő aztán végképp nem utal arra, hogy ő egy humorista, hogy ő most viccel, soha nem fogjátok rajta kapni ilyesmin. Soha, soha, soha nem fogjátok rajta kapni ilyesmin. Ti szeretitek Szása Baronko ennek a humorát? Ti szeretitek a borát nevű karaktert? Írjátok meg nekünk a nulla. 29, 98 98 os SMS számunkra, és ha már írtok, akkor indokoljátok is már, meg legyetek szívesek, hogy miért. Vasárnapon érkeztem Washingtonsba, volt ott utcán paradé, El szerzettem két jóbarát paradéból. Felhívtam srácokat hotel szobámba, Ittunk, mint a kazakhkanok, birkoztunk, mint a kazakkanok, és akkor egyik mond nekem, hajolj le szappanért, és én lehajoltam szappanért. Igen, ha jól értem, a fiatal ember, ahogy mondani szokás, a meleg közösséghez tartozik. Mit jelent ez szó, hogy meleg? Homoszexuális. Homoszexuál? Úgy érted? Azt mondod, ember, aki akart feldugni gumiököl farp****ba, volt homoszexuál? Far nem dagadt pavian méretűre, de ez nem tartott vissza, mert tudtam, többi utazás lesz nagy siker! Elhagytuk Washingtonst és irány Kalifornia. Adj Isten komád! van ebben a borátban valami nagyon személyes az én számomra az, amellett, hogy borát végtelenül romlott rendszeresen szexel a saját hugával például, csak hogy más nem mondjak a saját anyósával, ez mert... csodálatos az a fotó, amit a fiáról mutat be az egyik vendégségben egy ilyen középnyugati amerikai családnál és hát nem azt a fényképet nem lehet elmondani rádióban, tehát nem lehet róla beszélni. De amellett, hogy végtelenül romlott, amellett meg végtelenül ártatlan ez a borát. Olyan tiszta, olyan, olyan romlatlan, olyan naív, olyan ártatlan. Nem? Még, sem, még sem szerethető. Nem, nem szerethető, de megvetésre méltó végtelenül. <gül> és annyira soviniszta, de a sovinizmusában, a sovinizmusa mögött is sem rossz indulat, sosem rossz indulat, hanem végtelen tudatlanság áll. Teh sosem lehet azt mondani róla, hogy ő rosszat akarna bár akinek egyszerűen csak állati síkon mozog az emberünk. Tehát, hogy így, és az a, az a legjellemzőbb, ahogyan a középnyugati család az őrára reagál, amikor éppen nincsen ott, mert éppen kimegy vécére. És akkor, akkor ilyeneket mondanak róla, ami a, ami a pc a legszebb példája. Ilyen förtelmesen képmutatóan ilyeneket mondanak, hogy hát a kultúráink közötti különbözőség az, az elképesztően nagy, de úgy gondolom, hogyha Hogyha egy ideig nálunk marad és megismeri a szokásainkat, akkor egy nagyon-nagyon jómodorú fiatal embert ismerhetünk majd meg a hogy, valami ilyesmi, olyan, hogy A legnyilvánvalóbb a számukra, hogy egy föltelmes, ocsmány emberről van szó, akire nincsenek is szavak igazából. És akkor ezután jön vissza a WC-ről a kezében egy kis nejlon zacskóval. És, és még egy lapáttal rátesz arra amit eddig gondoltak róla és rájönnek hogy nem civilizálhatatlan ez az ember mert, mert egyszerűen hihetetlen módon hát ugye még azt is visszahozza ide be a szalomba. Ja Jó, és utána, utána megérkezik a, a prostituált akit rendelt és az még, az még, még azt is le akarja ültetni az asztal szerintem hogy tudta ezt a filmet megcsinálni Borát úgy tudta hogy, hogy valószínűleg tényleg volt, volt valaki a stábban akik előre mentek és mondták hogy jön ez, a, ez az XY Barát Szagdiev uh, Kazakstánból és a Kazak tévének forgat és hogy kérjük fogadják őt szeretettel és hogy segítsenek neki mert mindig olyan nyíltan és olyan barátságosan álltak hozzá hiszen hát jött az idegen messzi földről hogy elvigye Amerika jó hírét a világba és hát ilyenkor mindenkinek oda kell magát tenni és meg kell mutatnia hogy mi amerikaiak milyen jó fejek vagyunk és ezért tudott elmenni velük a végsőkig mert egyik sem merte elhinni azt hogy őt most nagyon csúnyán megvezették Azt lehet mondani, hogy euh, szerintem borát volt az, aki az utolsó szögeket beverte a PC koporsójába. Tehát így igazából ma már a a South Park után meg meg a borát után már PC-ről beszélni nevetséges, és a legnevetségesebb, hogy Magyarországon ez a PC követelményrendszer még mindig tartja magát, még mindig él, még mindig ragaszkodnak hozzá, holott abban az országban, ahonnan ez az egész folyamat kiindult. már réges-régen levették a napi Ebből látszik az, hogy milyen egy sötét gyarmaton élünk mi, ebből látszik az, az hogy. Na jó, hát azért az a, az a centrum, az, az sem kevésbé sötét. Tehát azért a... Az sem volt kevésbé sötét 15 évvel most ezelőtt, is, amikor ez a folyamat elindult. Most is nagyon sötét amikor a, az amerikai elnökválasztási kampányban a Foxon Obamát azt többször is Oszamának írták, meg így ar arról beszéltek, hogy értik, húsz szein húsz és a ma magyarországi politikai kommunikáció az olyan nagyon sokban különbözik ettől azt gondolod? Hát nem ezt mondom, de hogy valójában az, hogy hiába vannak Amerikában, volt Andy Kaufman, van most Sasha Baron Cohen, és van a South Park, meg a többiek, hiába van ez a ez a a nagy erőkkel való bontása, attól, attól ők még iszonyú sötét hely. Fekete elnöke van az amerikai Egyesült Államoknak. <gül> nem tudom, hogy ilyen mikor Aki fordulhatna. Aki úgy kampányolt, hogy ő nem fekete. Tehát nem a... <gül> tudom, hogy mikor fordulhatna elő ilyesmi, akár Franciaországban, akár Nagy-Britanniában, ja én nem tudom, hogy, hogy mikor fordulhatna elő az magyar hogy... Sárközi, ez például magyar, hát most ne viccelj már, ő is csak egy bevándorló. A neve, maximum. Mi az a PC, kérdezi a kedves SMS író. Dávid, megpróbálod definiálni ezt? Nem, ez a politikai korrektség. Ez, ez te fogod elmondani, mert ez neked a rögeszméd. Nekem a rögeszmém? Igen. Én meg úgy, úgy figyeltem, hogy rajtam kívül mindenkinek a ebben az országban. Miért gondolod azt, hogy éppen nekem? Tehát, neked a rögeszméd erről beszélni. A többiek csak betartják. Én meg igyekeztem mindig is betartani a többieknek. Nekem nevem Borát, jövök Kazaksztamból. Először is mondok, mi kazahok támogatuk terrorista háborújukat. Mutassuk támogatást Irakban harcoló fiúknak! Úsánka, ölje meg minden utolsó élő teröristát. George Bush így meg piros vérit minden utolsó iraki férfinak, nőnek, gyereknek! Úsánka, pusztíts el országukat úgy, hogy következő ezer évben még egy utolsó díj se tudjon életben maradni sivatagukban! Barátságom jelenült! Most elénekelem mi Kazah himnuszunkat, Amerikás Nemzeti Himnusz Dallamára! Álljanak fel! Kazaksztán a legdicsőbb, döges legszebb anyaföld, A többi ország csupán pu***ák uralt a föld. Kazakhstan a világon első kálium exporter Kivány. más közép ázsiai országban nagyon kevés a kálium hey, Kazaksztán a legticsabb legesleg szem adazán, a törző a törző ország múziká Na, hmm. ez volt az, ami nem, nem PC. Hát Tehát ez, ez az, ami nem PC. Igen. A PC az az, amikor a politikusok bizonyos csoportokra, általában kisebbségekre hivatkozva, módszeresen korlátozzák a szólásszabadságot. De ezt nem törvények útján teszik, hanem a szalonokból való kizáratással való fenyegetőzéssel teszik. Tehát azt mondják, hogy a kultúrált ember az nem mond olyat, hogy Mit is? Amit nem mondom, Mit? Igen, mi nem, nem lehetne nermi, minket köpt nermi, köpt Az ORTT-i, meg a többiek nem. Ha hát, nem azt mondja helyette, én simán belemondom ebbe a mikrofonba, csak hogy nem vállalom a bírságot. Hát ez az, hanem nem azt mondja helyette, hogy homoszexuális. Meleg. Vagy az, hogy meleg és mindezek. Tehát, hogy amikor arról van szó, hogy bizonyos szavakat nem szabad kimondani, mert bizonyos szavakon rajta van a három hatos Már például az a... sem piszi hogy jött ment, nem? Például. például. Az annyira nem píszi, Igen. holott nem mondta ki, hogy mit nem mondok. Milyen jött ment? Szóval nem, az, az az igazság, hogy nem, tehát nem kell elirakni azt, hogy rohadt, meg büdös, meg szemét, hanem elég csak kimondani azt, hogy micsoda. Nem szabad kimondani azt a bizonyos szót, mert akkor búcsúzhatsz a mikrofontól na, meg a kamerától az a PC na most Borát az aki ebben a filmben folyamatosan az összes ilyen ö, fekáliával tehát vödröt felrúgja az arcunkba és folyton összefröcsög minket ez a, ez a, ez a mocsok, ami, amit a PC eltakar elfed hát igen, ez, a, ez az amiért ö, nekünk itt állandóan sípolnunk kell, mert ehhez a műsorhoz Borát nem eléggé PC mit kell mondanom, hogyha kell mennem sz*** már mármint a toaletre? A helyre, ahol sz. É... Értem, akkor. Nem mozdás! Kalácsönk egy barna. Ahol csinál. Igen. Érti? Igen. Rossz, igen. rossz, rossz szag. Igen. Ilyenkor azt kell mondani, hogy elnézést. Ki kell mennem a mosdóba? Ö, lenézést. Lehet itt menni és csinálni... Tudja... Ki menni? Hogy, ki menni? Emelőttem. Hogy, hogy kell mondani, ha kell... Hogy Mondja, kell hogy mondani? Bocsássanak, bocsássanak meg egy perc. Mennem Tudjuk? kell, Tudjuk? ahogy Tudjuk? mondják Tudjuk. a király. Menjen csak fel. Igen, köszönöm. Menjen. Úgy vélem, a kultúráink közti különbség egészen hatalmas. Pontosan. De máskülönben kellemes fiatalember, és nem hiszem, hogy túl sok időbe telik, amíg majd elsajátítja a szokásainkat. Micsoda képmutató hazudózik. Máskülönben te. kellemes fiatalember. Erre az ember ezt mondani. szörnyű kínos vele minden másodpercet egy, együtt tölteni. És, és, és nem, nem, Az a csodálatos ebben, hogy minden esetben meghatározzák nekünk, hogy mit mondhatunk és mit nem és ezt a PC-t, fölmondani itt ebben a kultúrkörben nem is lehet, és Szása Baron ennek az a zseniális húzása, hogy akkor ő kilép ebből a kultúrkörből, és elmegy abba a világba, amely világgal kapcsolatban a legsötétebb stereotípiáink azok az emberalattiság, rasszizmus, szexizmus, mindenféle szexuális aberráció, az Állatok együtt laknak az emberekkel, egy házban alszik a tehén, a disznó, meg az ember, a férfiak, az anyjukkal hálnak, stb. Stb. Stb. stb. stb. Tehát amit csak el tudtok képzelni. És ettől az embertől aztán nem várható el a PC, és ezt az embert visszahelyezi ebbe a rendszerbe, és akkor innentől kezdve aztán már mesztelen és, a kiál. És, és próbára teszi erősen a PC-t. Tehát visz, nagyon nehezen fogadja be ez a rendszer, sőt, nem fogadja be, kiveti magából. Tehát a képtelen benne megmaradni, holott ő ugye. Nem tesz semmi rosszat, ő csak él úgy, ahogy él, és hát nekünk megtolerálnunk kéne. Minden hely olyan, mint az ott élő emberek. Sötét hely, sötét emberek. Kivétel Buliczki csilla. <gül> Én nekünk <jön, gül> Buliczki Csilla, úgy tűnik. <gül> nem tudom, ki Buliczki Csilla, lehet, hogy maga az SMS író. Borát lehetett volna magyar is, gondoljatok arra, hogy a kazakh jeleneteket Romániában vették. Igen, amiért az egyébként az a szegény román falu később nagyon föl is háborodott, mert ugye ők azt hitték, hogy ez valami vicces, aranyos illusztráció lesz holott. Őket éppen nagyon lejáratták, mint a, mint a világegyetemse predékét úgy mutatta be ezt te, a helyet. Te, David, te a kazakh ezután a film után? Lenni a kazakh Amerikában, vagy lenni a kazakh Európában, tehát, hogy Nem tudom el Európában, hogy azt hiszem... kérdeznék, hogy honnan jöttél, és azt mondnál, hogy Kazahsztámból, és mindenki így röhögne, és tudnád, hogy amiatt a film miatt röhögnek, ami miatt, amin te is röhögtél otthon, amikor megnézted, és nem a disznóban nézted meg, mert neked van egy rendes lakásod Kazakztánban, csak ezt nem hinnék el neked. hát ez nem, nem egy egyszerű feladat, de az biztos, hogy olyan bajszom nem lenne már, mint neki. Amit egyébként számon is kérnek rajta a filmben, hogy borotvád már le azt az átkozott bajszot, akkor nem fogsz úgy kinézni, mint egy muszlim terrorista, mert hogy ezek mind ilyenek. Rádnéz az ember azt gondolja, hogy megint fel akar, vagy bombát erősített a testére fel akar minket robbantani. Tehát ez az általános vélekedés. Elmehetnél Digónak is, a nélkül az átok verte busz nélkül. De én, én bevallom, hogy én hozzám borát bizonyos értelemben közel áll. Tehát, ahogyan abban ezt a. Tudom a én ezt abban, meg tudom erősíteni. Abban a pizsamában fekszik azon a. a, a az, az, az Ágyó, az okti bele van tűrve a pizsamába, <gül> a pizsamon adrágba és és kapcsolgatja a tévét közben, és úgy nézi olyan csodálkozom, amit a életében Iszó? először látna, mint egy gyermeki szemekkel. Az egész lénye annyira gyermeki, és az, én nekem személy szerint a legsérülékenyebb, legvédtelenem önmagammal szembesít borát. Tehát, hogy van bennem egy kicsi borát, és minden cinizmusom, és minden, minden az attitüdömnek, minden egy kicsit is modernnek, vagy egy kicsit is kországi szerűnek látszó jellemvonásom, az az, az, azért, azért, az hogy, fejlesz, ezt, igen, hogy ezt az el, hogy az az az az az az igen igen, igen. az a bennem lévő borát az szeretne, szeretne egy kicsit Kicsit elbújni, mert fél, mert fél, hogy, fél, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy kinevetik, vagy undorodnak tőle, vagy nem tör. Szerintem, szerintem minden jóra való emberben van egy kicsi borát. Na, de lehet, hogy Sasha Baronko-ember is megvan ez az érzés, és éppen azért azt a borátot, hogy ezt megélhesse, hogy kiszabadítsa a szellemet a palacból, és egyébként nagyon örülök neki, hogy ezt megcsinálta, mint hogy Eliji karakterének is nagyon örülök, meg a Bruno, az osztrák tévés karakterének is, egyébként osztrák se, biztos, hogy szívesen lennék azután, okay. hogyha azt a filmet megnézem. Osztrák bu osztrák meleg ö, ö, jogvédő, a homoszexuális, ö, homo, homoszexuális ö, jogvédő riporter ö, szőke. Ö, nem lennél, ugye? Így értetted. Én is sokszor szívesen kérezteném a szelemet a parasztból, és ö, annak érdekében, hogy ezt a filmet mindegyik ötöknek a figyelmébe a ajánljam. Szeledet? A szeledet? A szelemet. A parasztból. Szóval, hogy mindegyik ötöknek a figyelmébe ajánljam ezt a filmet, elárulom nektek, hogy én ezt a filmet azóta, hogy először láttam, már láttam legalább nyolcszor ez a film ez megunhatatlan, és mindig újabb és újabb bizonsága számomra arra annak, hogy, hogy igazából nincsenek a filmkészítésnek és a médiaművészetnek határai hanem ott vannak a határok, ahova te azokat a határokat leteszed ha valaki egy akár csak öt évvel ezelőtt azt mondta volna nekem hogy egy ilyen filmet lehet készíteni, akkor én azt körbe mm, nem volna. Hittem volna nem hittem volna el, hogy lehet, és látjátok, hogy lehet ilyen filmet készíteni, és miért lehetett elkészíteni ezt a filmet, mert volt egy Sasa Baronkó aki elkészítette ezt a filmet. Úgyhogy nincsen PC, és nincsenek határok. Megjegyzem, ez is olyan, hogy a, a kereskedelemnek is egyik szabálya, hogy olyan dolgot árulj, amit, amit ezren, ezren árulnak, vagy olyat, amit senki, és Sasa azt választotta, hogy amit senki. Értékeljük a filmet, aztán búcsúznunk el, mert a hatá. Hoz érkeztünk. Itt van azért egy SMS, azt még föl, csak felolvasom. Azért szerintem az álszent PC-skedés és a PC között hatalmas különbség van. Bizonyos standardokat nem, árt, nem biztos, hogy árt betartani egymás méltóságának védelmében. Hát, fiúk, ez a mű, mai műsor 10-ből 10 tíz volt, írja nekünk Judit. És a barát hányból hány? a borát, az betart bizonyos határokat bárkinek is a méltóságát tiszteletben tartva. Hát figyelj, szerintem ahogyan borát senkinek a méltóságát nem tiszteli, úgy nem tiszteli Sasabaronko en borát méltóságát, és úgy sem tisztelnénk mi Sasa Baron Cohen méltóságát, hogyha a tehetségünk Megengedni, hogy ilyen eszközöknek legyünk a birtokában Ami ennek a birtokában van Sasa Baron Cohen. Csak hogy mi ehhez kevesek vagyunk Én tisztelem az ő és várom az új filmjét Mi csak a nyolázatos Tiszteletadáshoz vagyunk hmm. eléggé tehetségesek És ezt meg is tesszük, én egy 9-es formájában Teszem meg. Hát ez volt mára az az adás Amelyet Judit tízesre értékel Nagyon köszönjük Judit Holnap is itt leszünk, sziasztok